Köszönöm a most ébredő kedves hallgatóknak! Ez itt a Klub Rádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Pangston Ded Miklóssal Ma egy maratont tartunk itt a klubrádióban, Az Annó Budapest délután 3-tól délután 6 óráig fog tartani, tehát bolgár György műsoridejébe is egy kicsit belekotnyeleskedünk a hallgatók segítségével. És, mint az előbb már mondtam, Ma egy olyan Andó Budapest lesz, ami egy kicsit speciális lesz. Egyrészt számítok arra, hogy, hogy önök bedobjanak olyan témákat, helyszíneket és történeteket, amelyeket még nem raktunk gorcső alá, és azért azt is kitaláltuk szerkesztő barátommal, Árva Brigitával, hogy az a rengeteg telefonáló, akik nem kerültek a szűkös adásidő miatt adásba az elmúlt egy évben, viszont mindig eltesszük a telefonszámokat, csak hát 14. 55 kor már van, akiket nem tudunk fölhívni, rengeteg olyan műsorban, ahol rengeteg hallgató maradt ki, és el vannak téve ezek a telefonszámok, úgyhogy esetleg számíthatnak a kedves hallgatók arra is, ha mondjuk a, a Madács térrel, vagy Kőbányával esetleg... Mi történt, Dániel? Ne haragudj! már megint meghalt az adás lebonyolító szoftver. Tehát ez az új éves lefekvése, úgyhogy ötödik, ötödik. Hát, köszönöm szépen. Akkor egy árvel is. Senki többet harmadcol, Újra kell indítani a rendszert. A hallgatók figyelműbe két telefonszámot ajánlok. 24 illetve Szóval mondják el, hogy melyik a kedvenc szilveszterező helyük, esetleg mondják el azt, hogy mi volt az, amit szerettek mondan olyan elmondani, mondjuk a madástéren, vagy kőbányával, vagy a tilosazával, vagy a fekete lyukkal, vagy a Budapest sportcsarnokkal, esetleg a a Puskás-Ferenc stadionnal kapcsolatban, tehát szabad a pálya, de arra is kíváncsi vagyok, hogy jó helye a vörös térre szilveszterezésre, esetleg azt is elmesélhetik a kedves hallgatók, egyfajta pótszilveszter, jelleget öltve a műsornak, hogy hol szilvesztereztek, és az miért volt jó. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Készcsók, jó Szabad napot kívánok! Készcsók, itt pangs, miklós vagyok, boldog új évet kívánok, gyorsan! Köszönöm önnek is! Azzal kerestek meg, hogy esetleg tudnék-e Kőbányáról még egy-két érdekes dolgot mondani, mert Igen. a múltkori adásban éppen a maghetest veséztük ki, hogy ugye az nem volt az egy olyan szörnyű hely. Igen. Hát most akkor jeleztem, hogy egy olyan érdekes helyzetben voltam, hogy ugye Kőbánya Dréherről híres nagyjából egyik része, és az én egyik nagypapám, az a Dréher sörgyárba sörmester volt, kádármester, bocsánat, kádármester, majd később a kőbányai hordógyár igazgatója lett, és mi Dréher által épített szolgálati lakásban laktunk, ami a mai napig ragyogó állapotban van. A másik nagypapám viszont a Dréher csokoládgyárnak volt az igazgatója, akik szintén ott laktak. És ami nagyon érdekes, hogy ami gyerekkoromban mély nyomokat hagyott, azon kívül, hogy szabad bejárásunk volt ide-oda, 56-ban, amikor történt ez a kis történés, akkor mi a Sörgyári pincébe költöztünk le, ami a kertünkből nyílt. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog volt. Mikor Elég a fantasztikusnak hatalmas... tűnik ez a helyszín. Már... Hol voltak a szolgált lakások? Ott azon az utcán? A mai napig Kada utca Aha. és Sörgyár utca Sarká, Az nagyon jól néz tűnkeres... ki. Igen. Egy csúnya szürke ház egyébként, amit annak idején meg is lövöldöztek egy picit, mert, mert amikor jöttek be 56-ban hajnalba az oroszok, akkor mi ültünk az ablakba és valamit ott kiabáltunk, úgyhogy volt is ijedelem, de ott a sörgyári pincébe mentünk le, a nagyszüleimmel, a szüleimmel, meg a házba lakó ö, sörgyári dolgozókkal, és akkor ott főztünk, a férfiak kártyáztak, és ez a sörgyári pince összeköttetésben volt a nagy pince rendszerrel, amit ugye soha senki még igazából nem a vállalni, hogy ismeri. Azt tudom, hogy ágyastól, villanyfőzőstől költöztünk oda, és nagyon jó bulinak tartottuk akkor azt pici gyerekként, hogy ott, ott, ott lakhattunk abba a fantasztikus pincébe. Ez az a pince, ami ugye tovább tartotta a külbányai sörgyár alatt, és hatalmas Igen. nagy, tehát terrautók, ifaterautók hárman elférnek egymás Igen, mellett. Igen, vannak is olyan, olyan részei. Ö, Igen. Igen, gyakorlatilag... hát természetesen, ahol mi voltunk, az nem volt ilyen nagy felmagasságú, uh -huh. mert ez a kertünkből nyílt, és ez nagyon sokáig nagyon jókat játszottunk, míg meg nem tudták a szülők, mert hát ugye a kertünkben volt a lejárat, és akkor ott nagyon jókat lehetett bujocskázni, meg ijeszgetni az új gyerekeket, aztán később Előlünk is lezárták, most viszont teljesen lefalaszták, tehát ott az megszűnt. Aki Aha. most költözik abba a házban, az nem is tudja, hogy ott ő mint hogy gyakorlatilag alatta a pincerrendszer. Mit csinál egy kádármester, Kádármester hordókat. Hordókat. Fantasz, hát akkor ja, igen, a, a, a, a kádár magyarul a, a, a hordókészítő, igen. Persze, persze, és ő, ő volt a, a fő kádár, és miután tanult szakmája volt, és a Dréher, ugye a, sör, a Dréher sörök, azok egy darabig hordóba voltak, és hát ő, ő felügyelte, ő retteltesen tudta. Ezeket mondom, később lett a, a hordógyárnak az igazgatója egészen nyugdíjas koráig, és akkor az a Szállás utcában, Liget utcába tehát az is a kerületben maradt. És mit készítettek ő, ő a, a, a, a Dréher cukorkagyárban? Nem cukorkat, csokoládét. csodálatos Csokoládé. Dréher csokoládét. Még a Driher rájött, hogy a sör termék, mellékterméke, ugye a maláta, amivel aztán mit tudom én, hogy kinyomták, benyomták, uh -huh. ami megmaradt, és abból a tehenek rendkívül jól ettek. Ezért vett egy tehenészetet, csinált tehenészetet, és azok viszont ugye adták a teje. De mit csináljon a tejjel? Hát csinált sok rádi gyárat. Ez hihetetlen. Bizony hihetetlen, és, és tulajdonképpen ennek részese voltam, úgyhogy én még emlékszem arra, amikor finomabbnál finomabb csokoládékat kaptam gyerekkoromban, így karácsonykor ilyen aranytalér meg egyedeket az egyik nagypapámtól, a sör dolgokról meg arra emlékszem, hogy voltak ilyen házi sörök, ami nagyon finom volt állítólag, de hát mint gyerek nem tudom, de a dolgozók kaptak ilyen nagyon csúnya pénzérméhez hasonlatos blokkot, meg ilyen csúnya szatyrot, gyári szatyrot, és akkor mindig mentek a, a lakók a házi sörért, és ilyen blokkos sör volt. Tehát ilyen, ilyen, ezekre emlékszem a ha meg a sörre gyerekkoromban, meg a pincévől, ami itt kőbányán tulajdonképpen nagyon izgalmas. A mai napig lehet ugye menni és fizetni kell érte szinte, hogy az ember bejárja, és amikor én egyszer bejártam, a akkor fölfegeztem egy-egy helyet, ahol még a nagypapámmal jártam annak idején, a pincébe. Elég fantasztikus történet. Hát igen. Köszönöm igen. szépen, kedves Judit, hogy elmesélte ezt nekünk, e, és Nagyon ezzel mintegy, földobtuk a labdát, tehát kőbányával kapcsolatban is lehet ma az Annu Budapestet zaklatni, és még egyszer boldog új évet. Viszont hallásra kész Ön Viszont hallásra is köszönöm, hogy meghallgattak. Viszont Én köszönöm szépen. 24 07 95, 3, 24 95 3, ez az Annó Maraton. Haló, jó napot kívánok! Jó napot is boldog új éjszendőt kívánok, Bújék, sok szeretettel. Üd a hölgy hozzászólása nagyon értékes volt egy igazi gyökeres kőbányainak a nagyszerű és élménygazdag és ismeretgazdag tájékoztatása. És én ehhez képest hát nem vagyok kőbányai, bár egy lelkes budapesti lokálpatrióta, de egy-két dolog eszembe jut. Tehát többek között a Moldova kőbányaisága, aki szintén nagy patrióta is, meg lokálpatrióta is, de hát kőbányára nyúlnak vissza a gyökerei, és sok érdekeset megírt, mert még a Ferencvárosi szív is szomszédságban kapcsolatban van, hiszen a vasaspálya régen, amikor a fáj utca éppen nem üzemelt, akkor már és még, akkor például ott volt, ott volt kőbányán, ott a Nipligetnél és, és hát millió sport emlék és sport való is van a kerülettel kapcsolatban, nagyon nagy és nagyon sokféle nevezetességgel dicsekedhet, úgyhogy ez kétségem a görög kolónia például ott van az, az, a, az a a görög kolónia az a, jaj, a kőbányai út és a, és a, a Hungária körül sarkán tudja, ott a ganc, a ganc ahol keresztezőnek ott, ott, ott található tehát millió, millió fontos nevezetessége van a környéknek aztán a villamos vonalai amelyik átszerik a félvárost ahogy a Népszínház utcából kibumliznak a temetőkig a villamosok, hát ez is legendás, ezt is megírták nagyon sokan a Józsefvárosiak is, ugye, a, a Mánditól kezdve, aki a Kőbánya a szomszédsága szintén erről a vidékről is sokat írt magáról a 28-as vonaláról milyen hosszú volt, és ment ki a temetőbe, és Istenem, szegény anyámmal mentünk ki, és a villamos ván még az ötvenes években, hogy a nagyanyám sírját, meg a nagyapámét elérhessük, és az valóságban, és szegény anyám azt mondta, amikor még akkor egy volt, hogy mire kérünk a temetőbe, addig nekem vissza se kell jönnü, mert olyan lassan ment a villamos, de hogy te hogy találsz haza, azt nem tudom, mert én még ahhoz kicsit fiatal voltam, hogy kimaradjak a temetőben, szóval sokféle nagyon fantasztikus uh, mánd és akár kapka is látomások is vannak, és ez egy nagyon összetett környék, ami, ami ipari szempontból is nagyon jelentős, kulturálisan is, a kórháza is legendás, a Bajcsi is, tehát nagyon-nagyon sok sokféle a rendelkező, és nagyon érdekes és fontos, területe Budapestnek, hát köszönöm, hogy elmondhatom. Várjon már, tehát csak azt mondta, hogy a Bajcsi Zsínszki, az mi az a Bajcsi Zsilinszki kőben? Az, az a kórház. A kórház, a Bajcsi Zsilinszki kórház. Értem. Ami, ami nagyon fontos volt, és ami nagyon, hát megvan már sok-sok évtizede, és jó állapotú volt, jó állapotú is maradt, mindig jó kezekben volt, hogy el kiabáljam, talán a mai napig is, és egy, egy nagyon jól működő kórház, még relatíve legalábbis ebben a viszontakságos világban, különösen egészségügyi szempontból, épületek állapotát tekintve is, és a kórházi ö, személyzeti állomány szempontjából is nagyon fontos funkciót tölt be, mert az egész rákos vidéknek rákos rákos csava, stb. stb. stb. szintén a a kórházi ellátásáról gondoskodik, úgyhogy itt millió tíma, millió érdekesség van, és tényleg nem akarok belevágni semmibe semmet a dolognak se vége, se hossza. Azért, azért hogy játszunk el egy kicsit a gondolattal, önnek melyik a kedvenc helye Budapesten? Tehát amire azt hát mondja, nézze, hogy... én kedvenc helyem, nekem nagyon sok kedvenc helyem van, én, én nagy lokálpatrióta vagyok belvárosi, de mivel én a város közepén élek, és yes olyan kisugárzása van, ez vonsz egy csomó varázslatos dolgot a város távolabbi részeiből is, és, és ki is sok mindent, úgyhogy hát végül is alapjában véve a belváros, és a, ebbe beleértendő azért a belső Józsefváros is, a belső Ferencvárosi mm -hmm. is, hanem is annyira, aztán a 7. kerület, a Zsidónegyed, a, a, a Terézváros is, a Lipótváros is, szóval, ezek a, ezek, mondjam, ez a szűke pátriám, ami nem az, mert ebben még veletartozik, Buda is a Gellért hegyel, a Tabánnal, a Vára, tehát nézze, aki a belvárosban él, annak, az, az, a, abban ott lüktet az egész város, most nagyképüsködöm, de higgy el, hogy így érzem lélekben és szellemben is, hogy ez egy varázsos dolog, ez a Budapest, ez -e? Nagyon ajándék egy 70 éves embernek, és nagyon aggódom, hogy ez majd továbbfejlődik és gyarapodik-e, és az ország felemelkedésében nagyon fontos szerepe van, mert demokratikus, individuális és közösségi hagyományai vannak. Nem egy olyan ország, vagy nem egy olyan település, ami az egyéniséget annyira semmibe venné, mint oly sok helyen másod, de ebbe nem menjünk bele, mert ez messzire nyúlik, és megbántani senkit nem szeretnék. Nem ütötte Csak, meg a guta tegnap éjszaka a, a petárdázástól? Vagy a tűzi én utállom, és, és rettegek is a az emberekettől, át magamat is, őszintén szólva, Úgyhogy én... én nagyon utálom a petárdázást, mert veszélyes, és mert felelőtlen alakok nagy bajt okozhatnak saját maguknak, és az, hogy az ember, aki önmagával nem törődik, az másra nagyon veszélyes. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a másokkal való törődés az önmagunkkal való törőzésnél kezdődik. Köszönöm szépen, Uram, akkor, hát, be, akkor fölírjuk a listánkra e, a Nem. belső Józsefvárost, köszönöm meg ugye általában a belvárost is. Jó kívánok még egyszer, viszont hasonló, hasonló legjobbakat is boldog új évet kívánok. 2407-953, a önök 24 kedves hallgató, elmesélhetik azt, hogy melyik a fővárosban a kedvenc helyük, hol voltak szilveszterkor, és hogy melyik a legjobb buli helyszín. Haló napot kívánok! Jó napot! Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó napot kívánok! Panksnodded Miklós vagyok. Viszeltem Miklós, én pedig Baláz vagyok. Köszönöm, hogy lehetőséget kapok, mert két dolog maradt bennem. Az első kapcsolódókhoz előtte, előttem szóló hölcsőz. Nagyon szépen a kőbányai pinterest beszélt. Aló? Igen, szabados ülit volt. Igen, bocsánat, azt hittem megszakadt. Nem, nem, nem, nem, nem. Ne, jó, jó, jó, jó, szóri. És akkor eh, én, én is annyi idős vagyok, mint az előttem szóló úr, és engem behívtak ezt a katonának, amikor ma katona voltam, aztán újra visszéptek, és az öreg katonaként kőbányai sörgyárpintével kellett ott rumpli, rumpli csirázni, nem tudom tudja, hogy mit jelent, de nem ez a lényeg. A lényeg, hogy több tonna rumpli volt ott a princében rohadt, és akkor milyen kis továbbszolgálás katonák kézzel, egy ilyen nyambatkesztyűvel csináztunk a krumpit, Azok a pincék csodálatosak voltunk. Igazam van, a hölgyek nagyon érdekesek, sajnos én távoli, de ott, ott voltam. De nem ez volt a lényeg, amit akartam mondani, mert a hölgy megmondta, hogy mondhatok mást is. Persze. Amikor beszéltünk a pecsáról. Igen. Nagyon hiányzik. Igen, háló. Igen, Én akkor, amikor 56 után vége lett a, a, a kis forradalomnak, és a Stálin szobor le volt rontva, apám oda vitt, és akkor be lehetett oda menni, ahol régebben fölmentek a bácsik meg a lénik, az írtegettek nekünk gyerekeknek. Igen, igen, a tribünre. Tudom, igen, igen, a tribünre. A tribün alatt volt egy hát egy ilyen presszózó szerű valami, ott voltak, voltak kávépőzőgépnek, egyebek, kicsikét a tördelve, és volt egy alagút, ezen az alagúton félig átmentünk tovább, nem mertünk, mert sötét lett apámmal. Végre egy élő nem... ember. Elmondom, hogy mi igen. van. Nagyon jó, Na. hogy, hogy ezt mondja Tudnillik. Akartam egy műsort csinálni, a Dózsa György úti szakszervezeti székházból a, vezetett egy alagút mehet, hát, igen. Az vezetett az egy a hát, alagút a tribűnhöz, és a tribűntől tovább be a ligetbe, és az egyik szobor mögött a bokorná volt a kiárata, ahová az elvtársak autói oda mehettek, hogy a, a komcsikat mencsék. Igen. Meg, hogy mondja, mit, nem gondoltam, rád, hogy, hogy találok élő embert, aki erre emlékszik, mert, a, mert az interneten is nagyon kevés nyoma van ennek az alaputnak. E, e, egy feljegyzés volt, nagyon igen. Nagyon szeretettel hallgatom az ön műsorát. Ezt soha meg nem említették, de én tíz éve gyerek voltam 56-ban, Konkrétan emlékszem rá, hogy ott voltunk a abban át alagút volt, uh -huh. és téglával volt szépen kirakva, csak nem volt benne akkor világítás, és szerintem a Dózat talán félig mehettünk be, amikor a pavasszatot, a vissza a szállatom, visszafordult, volt. Igen, a, a, a DDB-reklámügynökség, meg, meg ezek vannak most ott a szakszervezeti e, e, székházban, volt szakszervezeti uh -huh. székházban, nagyon szép uh -huh. pannúja van egyébként, elférne ott is a felújítása arra az épületre, mert egy kicsit meg van rogyva, de azt hiszem, hogy uh -huh. dolgoznak is rajta, de az nagyon fontos, hogy kiderült, hogy volt ez az alagút. és. Az... Ó, persze. Azt, azt majd nyilván lesz olyan hallgató, kell tudja mondani, hogy, hogy pontosan hol volt a kérdés. Viszont hallásra. Legjobbat önnek is. Viszont hallásra. De. És akkor a Kübányai uh, Pincerrendszerből, egy másik Pincerrendszerből sikerült eljutnunk uh, a út és az egykori uh, Stalin szobor talapzata és a Szakszervezeti Székház között. A Szakszervezeti Székház is egy jó hely, uh, téma lehetne. Uh, azt hiszem, hogy, a, hogy az a. Az a Kabos film, amiben Kabos saját maga iker is játsza, és ez most nem fog eszembe jutni, hogy, hogy mi volt annak a filmnek a címe, de a hallgatók nyilván emlékezni fognak rá. Szerintem annak is a, a hivatali része, amikor kitalálja azt a tisztítógépet Kabos Gyula, amivel az ember belép egy ilyen automatába, és akkor tiszta öltönybe jön ki belőle. Dániel? A Verébis Madár, köszönöm szépen, a Verébis Madár című filmalkotásról beszélünk, szerintem annak is bizonyos részei ezen a, ebben az épületben forogtak. És akkor az Annó Budapest is forog tovább, 2407953, 07 95, 3, 25, 24 95 nyugodtan szóljanak hozzá, szóljanak bele, meséljenek, dobjanak be témákat. És ajánljanak a annó Budapest szerkesztőinek figyelmébe helyszíneket. Hallójon napot kívánok! Lehetette a kedves hallgató, akkor majd megpróbáljuk visszahívni. A telefonszámunkat pedig tudják: 240793, 240693, és nyilván lesz olyan, amikor átsétálok az SMS falhoz, és megnézem, hogy esetleg a hallgatók írtak-e valamit. Addig pedig. Egy kis reptér, igen, egy zenei felvétellel kedveskedem a most ébredőknek. Oly, hallottuk Titus felvételét, egy reptér mix Korda györtől és teljes egészében hallható lesz itt a mai műsorban, mégis Csetamással is készültünk, meg egy-két más régi filmmel is, de most egy hallgató van itt, halló, napot kívánok! Jó napot kívánok, Ender vagyok! Üdvözlöm, Endre. legutóbbi volt a mókus ilyen program itt, és jelentkeztem kőbányára, és... Ma hallottam, hogy hölgy is beszélt róla, úgyhogy próbálkoztam de jelentkezni. Tudnék, én még a Korombanc, a Pataki István Művérési Házban volt egy csodálatos zenekar itt, nem és a Rolling Stones, És, és, és, és, és, és, és volt ez a makhetes. Igen. ami Olyan baromi veszélyesnek tűnt. Hát, vagy a híre, vagy a nem tudom, egész kőbánya, hát ugye az már vidék volt, mert ez 63-64, szóval az régen volt. És ott volt az az zenekar, amiben én is játszottam. Na. Még elég gyerekként. Ott a fiúk nagyon jó zenészek voltak egyébként, meg kell, hogy mondjam, csak nem nagyon tetszett az. A Rolling Stones akkor nem nagyon tetszett. Na. Hát, Ez teljesen ott... normális. Hát, é, az, az embernek el kell döntenie, hogy, hogy Beatles vagy Rolling Stones, akkor é. hát te azt mondjuk, hogy Beatles. Igen, én nem. Nem, és... hanem és ott játszottam, soha ott, mert ez a Patakisztán művelődési háznak az volt a neve, hogy Patkány, soha nem volt verekedés oda bent, arról hallottam, mondom, mint kisfiú, hát a harmadikos voltam Linibe, vagy ben hogy ottan egyszorban tett két pofon, de a maketesben soha, ott volt bicskázás, meg ilyesmi, semmiről nem hallottam, Képzelje el, hogyha gyalog mertünk haza jönni Kőbányáról, esőlener én a hatodik elületben laktam. Ja, értem, értem, és ennek. amikor vége volt a koncertnek, akkor hát honnan... nekem haza kellett jönni, mert, mert másnap suliban mentem. Tehát nem, nem így volt. És volt most, ha hallgattam a műsorot mindig ezt, hogy a törekvésben is voltak ilyen problémák. Arról csak azt kell tudni, hogy mi szombaton hitjátszottunk, vasárnap a másikba, ott Kőbányán, a törekvésben, és tudja, hogy ki játszott ott, amikor megindultak. Ö, a Radics Béla? Az Illés. Az illés. illés. Értem. Igen, szombaton mi vasárnap, vagy fordítva De meg... Mi volt az ön zenekarának neve? Hát, akkor miba bőrös leszek, mert Viktorsznak hízták azt a zenekart. Viktorsz? Igen. Ez még a... a, van, a hm, hm, hogy mondjam, hogy tüzskeréknek, akkor alakultak még csak értem, a értem. Karok, amit ez a fiúk már másfél éve csinálták. Uh -huh. Nagyon jók voltak egyébként, csak az egyik gitáros az egyetemet végezte, és meg akart nősülni, úgyhogy kellett valaki más. Igen. És úgy kerültem én oda véletlenül. Szóló gitáros úgy, volt, vagy ritmusgitáros? gitáros? A, a, hát a Rolling Stone-nál ilyen nincs. Ott, ott minden. gitáros az akkordozik is, szólózik is, uh -huh. azért kerülhettem oda. Értem. Ugye akkor még volt gitár, meg szólógitár. Igen. Az, az, az ott kevés. Ugye a sztonszott, ott mindig mindenki csinál mindent. Igen. Nem tudom, hogy ezt ha hallgatják, akkor így van-e? Persze, hogy hát nem tudom, mert mindig, tehát azt nem tudom, hogy kész Richard mit csinál, de azt hallottam, hogy éppen felbújott az alkoholfogyasztással, és teljesen nem. meglepő hát számára két, az, hogy józan az, az, az egy zseniális pasi, tehát olyan akordok, az, olyan csodákat használ szó, Igen? Így, akkor persze. A, azt mondta a Mick hogyha nincs ez a pasi, akkor én valahol, ö, nem tudom, kocsmát mitok, és az lesz a szakmám. Tényleg. Értem, így, én, így, én, így, én, A, a, a két csárd az egy zseni, hát ez valami fantasztikus pasi, ami gitározik. Kérdezték tőlük, hogy Tudjátok, hogy nem szivattok a legjobb hitárosai a világnak? Külön-külön nem, de együtt igen. Értem. Volt a két igen. Úgy, Úgyhogy annyit tudok csak erről mondani, hogy csodálatos világon volt nekem, mondom azok a jóval idősebbek voltak, és Piriburit Kovyubival meg lehetett enni ott abban a kocsmában, és aztán haza lehetett menni, de ez nem volt ott semmi. Mit lehetett megenni? Piriburitkovi ja, újjó. Ja, pirított, pirított. burgonyát. Jó, jó, jó. Oké, jó, jó. Igen. Jó. És kovászos uborkával, mert hát sok pénzünk nem volt, ugye, mert uh -huh. akkor 170 forintot kaptunk egy estélyé, szegenként. Azért az sok. <gül> Igen, az Igen. sok. Jó, hát attól függ, so, ez mondjuk a 60-as évek nem. lehetett. Nem... Hatva, hatmond, hatva, áron, hatva, hatva áron, hatva, nem, hatva áron még felnőtt játszottam, de az egy más kérdésre külbánja, uh -huh. egy csodálatos volt, közönséggel is. Értem. Szóval nagyon szerették a zenekart, le a előttük, és, és volt ott egy igazgatónő is, aki nagyon rendben tartotta, uh -huh. aztán egyszer csak véget vetettek neki, mert nem, nem tetszett a stílusunk, uh -huh. ami történt. Ja, mármint, Úgyhogy hogy a Viktors nevű zenekar és a, a, az általa képviselt zenei irányzat. Igen, igen, igen, az volt a baj. Hát, mert hogy azok csúnyát beszélnek, meg kábítószereznek, meg szereznek, meg kólát isznak. Az so, igaz, azért Hát igen. Nem tudom, hogy emlékszik-e, nem hiszem, mert én már azért 70 elmúltam már. Hát én azért akkor nem. Akkor ez volt. Értem. Ugye? Ennyi volt, és, és akkor, ahogy mondja a karácsony, hogy a gitár a kezünkből, ennyi történt. Köszönöm, szé köszönöm szépen, uram hogy elmesélte ezt. Oké, okay, köszönöm Viszont szépen. Viszont hallásra. Piri uh, föl van írva és át Márva márva Brigitának, mert nagyon szeretnék foglalkozni itt az Andó Budapesttel, csak még nem találtam meg a fogást, hogy, hogy hogyan lehetne a gasztronómiát becsempészni az Andó Budapestbe, mert... Uh, ha azt mondanám, hogy, hogy vesevelő tojással, meg rántott velő, meg rántott máj, tehát azok az ételek, amiket a világnak nagyon sok pontján nem esznek meg, és aztán szerintem, ha most bemennék egy vendéglőbe, és azt mondanám, hogy szeretnék kérni egy velőrósákat rántva tartármártással és párolt rizssel, vagy mondjuk rántott békacombot, akkor nem biztos, hogy, hogy ezeket így megkapnám. Ez még a szocialista vendéglátóiparnak voltak a, a nagy dobásai, és hát arra gondoltam, hogy majd nézzünk egyszer utána a belsőségeknek. Lehet, hogy nem ma, lehet, hogy, hogy még van rá két és fél óránk, akár még az is szóba kerülhet. De folytatódik az annu maraton. 24.07.953, tehát 24.06.953. Egy hallgató figyelmeztetett bennünket, vagy több hallgató is, hogy nem Kabos Gyula volt a Verébis Madár főszereplője, hanem Kabos László. Erre nem figyelmeztetett engem az én Dani barátom, úgyhogy így jártam. Köszönöm szépen. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Frank-Erika vagyok. Kész, Boldog új évet! A... Abból a Arról az üzletszorról akartam még valamit. A Madács tér üzlet sörről? A téren van, igen. Igen, azt még nem hallottam senkitől, hogy ott volt egy ilyen üveges és képkeretező, uh -huh. és ott nagyon szép reprodukciókat lehetett kapni. Én például vettem ott modelljáni aktot és egyebeket. Hányban, vagy, vagy mikor volt ez? Meddig működött ez a... Ez a kitételt, hát üveges. Én nem emlékszem arra, hogy, hogy megszűnt volna annó, mm -hmm. de a 60-as évekbe vettem én, az biztos, hogy, hogy én 68-ban vettem azt a Modeliáni aktot. Megvan még? Megvan, igen. Egy darabig el volt rakodva, aztán felfedezte valaki a családból, és azt mondta, hogy miért nem tesszük ki. Igaz, és Egyébként volt. az az egyre próban csak a a többi az eredeti festvény, de természetesen nem tud így de, de hát olyan jó ránézni. Milyen, melyik az ön kedvenc Budapesti helyszíne, vagy, vagy kedvenc Budapesti terem? Van ilyen? Hogy nehezet kérdeztem? Hát nehezet. Én tulajdonképpen ahányszor átmegyek egy hídon, és meglátom ezt a páratlan panorámát, pedig utaztam sokat életemben, tengeren túl uh -huh. voltam, még San francisco is, mert az is egy annyira csodálatos város, de én mindig meghatódom, amikor átmegyek a Dunán valahogy olyan gyönyörű. És este pláne, amikor ki van minden világítva És az a jó, hogy, hogy Pestről Budára is jól néz ki a város, és ha Budáról jön az ember Pestre, igen, akkor pontosan. is jól néz ki. Így van. Tehát akkor lehet van. nézni a, a, az Erzsébet, ha az Erzsibet hídön akkor el lehet nézni. Balra, a, a lánchíd felé, a soron el lehet nézni, jobbra a Szabadságít ott ott, ott gyönyörű a... a Belrádrog part, igen. Igen, nagyon-nagyon szép, és talán már sokszor hallottam erről, hogy fejleszteni akarják. Azt a résztvev valahogy nincs mértóképen. Szóval egy sokkal nagyobb tömegeknek lehetne jól érezni magukat. Tegnap előtt egy barátommal futottunk a Dunaparton, és arról beszélgettünk, hogy, hogy kevés olyan város van a világban, ahol ennyire elhanyagolja. Egy, egy város azt a lehetőséget, amit egy folyó kínál a számára. Tehát, hogy Budapesten igazából nincs megteremtve az, hogy, hogy az emberek a folyót azt annak arra használják, ami. Tehát ne csak átkeljenek rajta a hidon, hanem le le menni rendesen a partjára. Tehát ugye mindkét oldalon autótak mennek, egysávosak, kétsávosak, és nagyon kevés lehetőség van arra, hogy, hogy az ember. Hát egyszerűen volt van, egy bújra. ilyen kísérlet, amikor egy strand volt a Dunaparton. Volt, volt, volt. Hát, egy, az, vagy két. hát az még igen, tehát sőt. Még a hatás Nem, olyan, években, régen nem olyan régen volt. Nem olyan régen volt. igen éven belül. Igen. Volt, igen, igen az az Erzsébet hídnál volt, és halmafákat mi... oda igen. meg homokot, meg nem tudom én mit. Volt egy ilyen Budapest hát Páz. Budapest Plás program. Azt hiszem az volt a neve, amikor, amikor kiépítették és, és így működött, de hogy, hogy valamikor nem még. Voltak a szponzorok, egyszerűen nem tudom, anyagiak nem voltak meghozzá, hozzá, hogy ezt tovább csinálják. Hát nézze, ha ebben a városban, és hát ha lehet Budapest áld óriáskereket kereket felállítani az Erzsébet téren, ha lehet bánát építeni ha lehet mondjuk tönkretenni a kopaszigát és környékét felhőkarcolóval, vagy felhőkarcolóra hajazó épületekkel, akkor éppen a főváros azt is kitalálhatná, hogy, hogy vonzóvá és hát elérhető. Hát én úgy tudom, nem, mert annyi mindennel próbálkoztánk, pedig nekem ez az épület maga is tetszik. És, és nincs is az olyan rossz helyen. Nincs. És végigis valahogy nem tudja kifutni magát. Nem. Szóval, de csak arra próbáltam utalni, hogy én hogy... az is a Dunaparton, igen. igen, Azért említem, hogy az is. Értem. Valahogy azt hiszem, hogy sokkal izgalmasabb dolgot álmodott meg, aki ezt kitalálta, és hogy nem, nem menek oda nétek. Én azt nagyon szeretem, hogy, hogy ilyen gerilla építések így próbálkoznak, és fürdőt alakítanak ki, vagy, vagy medencét raknak ki sziklákból a, a Duna-Budai oldalán. A Petőfi híd és a, a, a Lágymányosi híd között vannak ilyen, ilyen próbálkozások plusz a az egyik gyerekem is olyan feladatot kapott, a, a építészetet tanul, hogy hogyan lehet mondjuk a, a szabadsághidon kilátót építeni, meg hogyan lehet még hát már megoldották a turisták, a fölmásnak rá. Igen. Ugyan most meg van nekik térdve, de én arra felé szoktam járni, és majdnem mindig találok ott fiatalokat, akik fölmásznak a hídra, és ott vagy sütkéreznek, vagy valami, szóval a az emberek szívesen vennék birtokba ad igen igen, igen, igen, igen, igen, is. Köszönöm szépen, hogy, hogy én beszélhettünk. Is Viszont hallásra. Minden jó. 24.07.953, most egy kicsit belementünk a, a városi építészet témakörébe, egy kicsit Rózsá Péter műsorából is kiragadunk egy darabot, de hát a hallgatók is beleszólhatnak abba, hogy milyen főváros szeretnének. Plusz elmondhatják, hogy a fővárosból mi az, amit te szeretnek már úgy, ahogy van. Hallói napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Engem bekapcsoltak, Kucélia vagyok, és itt hallgattam az előző... Jó, ja, jó. És na, szóval a tizedik kerületről, Kőványáról szeretnék beszélni. Tegye, Te csak ha Halki Csalá rádióját legyen olyan kedves, mert másként nem tizedik terület lesz, hanem Tihany. Már is lehaltítom. Köszönöm és szépen. Közben... Már is lehaltítom. Jó, ez tehát ha, ha hogy lenne az... egy elektromos gitárunk, akkor nagyon jól lehetne összegerjeszteni. Igen. A Bajcsi Kórház területe, a, a dédapám kertészete volt Hoppá. valamikor, és tőle vette meg a kórház, és Horti Kórház volt a neve. És. A déd nagyapja kertész volt, és ott volt kertészete. igen kertészete volt. Uh -huh. Azon a területen, ahol a baj. Balci... Hórti Kórház étült Annak idején. És mellette viszont egy zárda volt, uh -huh. közel a temetőhöz és a fogházhoz. Igen. És gyakorlatilag, mint kis iskola, mikor a, a, a, a, a iskolánkat. Ő, laktanyának használták háború alatt, akkor minket oda a zárdába vittek, Értem. és ott jártunk iskolába egy pár hónapon keresztül az ostrom előtt. Értem. És ez csak érdekességképp. De mi is lejártunk a pincébe ostrom alatt, akik nem ott laktunk, hanem a környező házakba laktunk, és egy Kis kő alakú bunkerön keresztül mentünk több emelet mélységbe, Csigalépcsőn mentünk le, és ott, ott vészeltük át a háborút. De nem voltunk majd egy hónapot. És mit... és úgy, ahogy az előző hölgy mondta, hogy be volt rendezve, ott főztek, ott ágyak voltak, tehát ez volt egy érdekesség. Azt mondja Márki, már el nekem, legyen olyan kedves, ugye koromból fakadóan én nem jelentem. 83 éves vagyok. Nagyon szépkor, jó egészséget kívánok. Hogy, hogy mit, ettek a, mit ettek az ostrom alatt az emberek? Hogy mit ettünk? Igen. Hát volt ennivalónk. Igen. Ott a pincében elláttak bennünket. Főztek bográcsokba, kondérokba. De volt itt Kőbányán nagy tojáspince, ahol rengeteg tojás mézbe áztattak. Hm. És még mi is mentünk le, mint gyerekek kiszedegetni a mézből a tojást. Úgyhogy... Azzal tartósították? Azzal tartósították. Igen, ilyen hatalmas nagy messzes kádakba volt a tojás. Értem. Úgyhogy gyakorlatilag Hát a háborúra nem beszélve, hogy eztán, amikor megdöglött ló, és akkor mentünk, és vagdostuk a ló darabokat. Na, hát szóval voltak ilyen rémtörténetek, de túléltük. Értem. De még a kőbányával kapcsolatban igen, igen. a népliget, most már később, ez már háború után volt, óriási motorversenyek voltak. Igen. Tehát ez a népliget nagyon kihasználatlan, mert itt annyi mindent lehetnek csinálni, de elhanyagolt terület. Igen, te most az, az a tizedik kerületi önkormányzathoz tartozik? Tizedik, persze, mert, mert, mert, mert, mert a túlodal a tisztviselőtelep az már nyolcadik. Az ülői útig a tizedik kerülethez tartozik. Igen, Igen kérdés az, hogy hogy, hogy jó, motorversenyt már nyilván nem lehet ne rendezni, mert... Hát kör alak, körbe mentek, egy Pácsikám nagy motorbíró volt, és vele jártam ki, és minden héten volt motorverseny. A 60-as, 70-es években még ez nem csak, nem csak a Népligetben, hanem még a Városligetben is volt, meg a Hősöktere környékén. Sőt, még úgy emlékszem, hogy volt olyan motorverseny, ami a Budai Várat érintette. Tehát Budán is voltak. Volt, volt igen. olyan is volt. Volt igen. olyan is. De itt a népligetbe hát még most is megvan a körgyűrő. Meg. Úgyhogy most sportáják vannak a szélen, teniszpályák, Igen. meg hát ott van például az egészségház, amit most elbontanak majd, ha minden igaz. Ott van a itt planetárium. A, a planetárium is ott van, de most az is le van zárva. Mert felújítás van, beázott néhány igen, évvel ezelőtt. Beázott, igen, igen, igen. De ha jól látom, akkor ott már. Igen, igen, igen, igen. Ott volt vendéglőkedhetséggel. És van és egy őt, ilyen csodálatos kis kőépület, ami nem tudom, hogy, hogy micsoda, de lakóházként funkcionál. Ott az ülői út és a. a a Liget sarkánál, tehát a buszpálya udvar, vagy ahol, Tör, igen, igen, igen, ott igen. van egy ilyen nagyon jól kinéző, olyan, mintha egy templomban lenne, de egyébként meg hát. olyan, mintha ha egy, mint Írországban vagy Angliában álló kis ház vagy kastély lenne. Nem emlékszik rá? Nem tudom. Majd nem jön hallgatom, hallgató, majd elmesél nekem, hogy mi is van ott. Köszönöm szépen. Köszönöm, szépen. Köszönöm szépen! Jó egészséget és boldog új évet kívánok! Köszönöm. Viszont minden jót. Kész a viszont hallásra. Kedves algató visszahangosíthatja a rádióját, és akkor folytatódik az Annóna Budapesti a az örök alázatos narátorával, PANX Miklóssal. Telefonszámunk 24 0753, megve A fővárosban most szabadon jövünk, megyünk, a kőbányáról ki, hetedik kerületbe, be, 8. kerület, 6. kerület Buda. Minden játszik ma. a maratonban halój napot kívánok. Letette a kedves hallgató. Sok beszédnek sok az alja, nem kellett volna ennyit beszélnem, igaza van Dánielnek, aki kérdőn néz rám, hogy, hogy, hogy miért beszéltem ennyit, és Dániel nem készítheted még be azokat a filmeket, amiket mondtam, hogy készíts be, légy szíves, mert akkor, amikor nem jut be semmi sem, és a hallgatóknak sem jut semmi a fővárossal kapcsolatban, ami természetesen elképzelhetetlen, akkor, és megint, tehát... Hatodjára odjára könyökölt ki ma az alás lebonyolító szoftver, de hát bírjuk a fejlesztők ígéretét, hogy, hogy január-februárban már beindul az új Nautilus. Szóval hívjanak bennünket 2407 vagy 95 2406 953 Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jakab György vagyok, Pastender úr! Igen, igen, én vagyok Pancnot, hát, de Miklós! Kedves uram! Én azért telefonálok, mert jó pár héttel vagy hónappal ezelőtt szó volt a Szent László Gimnáziumról Kőbányán. Igen. És nem hangzott el egy pár dolog, én ennek az iskolának a tanulója voltam, uh -huh. egészen a hatodik osztályig, mert aztán később Kolozsváron folytattam, fejeztem be a tanulmányaimat, néhány olyan tanárról szeretnék megemlékezni, akik az oktatás színvonalától magasra emelték ebben az iskolában. Ura. Hadd mondjam el, ilyen volt Dr. Marcella Ágoston, aki történelem tanár volt. Két könyvéről tudok az MS Alma és Legenda a Csodaszarvasról, akkor Dr. Dongó Orbán, aki a latint tanította, nagyszerű ember. Aztán Huba Árpád, aki a matematikát tanította, ő maga geofizikus volt és Dél-Amerikában dolgozott, olyan nagyszerű tanár volt, hogy a fejébe volt a teljes példatár, soha könyvet nem használt, kiállt a katedrálly és úgy diktálta be a példákat. És hát imádtuk. Aztán itt tanított Székejdobi Zoltán, uh -huh. aki biztosan név ismerős, mert a telefonjárban volt egy Dobi annak idején film is készült róla, valószínűleg emlékszik rá, aki görög-latin szakos tanár volt, de azon kívül éneket, gyorsírást és gépírást tanított. Szerencsétlen azért ezt a két utolsó tantárgyat, mert nem kapott státust. Aha. Hát azon kívül még azt szeretném elmondani, hogy. Kortársan volt, illetve pattársam Szinte Gáborak, néha is Szinte Gáborak, aki a madárszínáznak a, a tervezője volt, és Marton Frigyes, aki az a járt, ugyancsak kortársunk volt, ugyanolyan ugyan év, évfolyamon jártunk. Azon kívül még hadd mondjam azt, hogy ez volt az a gimnázium, ahol először a tollas labdát tanították, és tollas labdáztunk a tornateremben, majd Júga tornát tanítottak, akinek az elindítója egy Szervárádzsa Yesudian nevű hindú, egyetemi hallgató, aki Budapesten ö, ö, járt egyetemre, és abból a torna ünnepéjen is jogát mutattunk be. Hát Csodálatos. Ezeket szerettem volna, hogy ezek az emberek nagyon megérdemlik, hogy Emlékeztet, állítson nekik az utókor. Arra em, arról tud, hogy esetleg a, a, az Iskola a Szent László Gimnáziumban e, megemlékeznek ezekről a tanárokról, erről a joga oktató e, diákról, vagy a tollaslapokról? Nem erről. tudok semmit sem, én azóta sem jártam a, a gimnáziumban, nem Értem. érdeklődtem. <kül> Nem tudom, hogy mi a helyzet uh -huh. most, fogalmam sincs. Volt ennek a gimnáziumnak egy igazgatója, aki szintén uh, nagyra becsülést érdemel, dr. Józsi Ferenc, annak idején tanúgyi főtanácsosnak hívták, ez volt a beosztása, már szóval állami szinten, uh, aki hát nagyon sokat tette az iskoláért. Szóval uh, ez egy rendkívüli nagyszerű középiskola, volt ma is, gondolom, hogy az, csak hát most nem tudjuk róla semmit sem. Jó. E, akkor azért öntől is megkérdezem, hogy önnek mi Budapesten a, a kedvenc tere, épülete? Nekem? Igen. Melyik a kedvenc épülete? Igen. <gül> hát, én nem lakom Pesten, egyházban, mm. lakom, nagyon régóta elköltöztem Budapestről. Hát nem tudnék most mondani magának egy kedvenc épületet. nem. nem. Nem, hiába is gondolkodom Értem, rajta, teljesen, nem tudom. teljesen megmondani. normális, mert ahhoz képest meg, tehát nincsen kedvenc helye, de hát elmondta a Szent László gimnázium teljes tanári karát. Mi? Hát nem a teljes tanári karát. Nem, valóban számoltam, tehát a... négy tanárt említett, illetve ötöt. Köszék? Igen, igen, azt mondom, hogy valóban nem a teljeset, hát négy öt tanárt Nem, azokat, temlített. akik minket uh -huh. engem is tanítottak, és akiket igen nagyra becsültünk, akik nagyszerű tanárok voltak, Soha nem könyvből, nem jegyzett fejből tanítottak, nagyszerű emberek voltak. Megérdemlik, hogy a nevük szerepeljen az utókor tudjon róluk. Innentől kezdve, hogy az Annó Budapestben elhangzott, aminek van egy Facebook oldala is, az Annó Budapest, és van egy weboldala is, Annokbudapest.hu. ezt a Dani köszönhetjük. Ott az összes műsorunk fönt van, a mai is fel fog kerülni, tehát az elkövetkezendő pár ezer évben, amikor az emberek kíváncsiak arra, hogy, hogy mi volt a Szent László gimnáziumban, vagy Kübányán, akkor rákeresnek, és ki fogja dobni. Köszönöm szépen! Köszönöm, szépen, viszont hallásra. Köszönöm hogy meghallgatott! Köszönöm szépen! Vis és folytatódik az Zandó Budapest egy másik hallgatóval. Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, ha igaz, akkor én vagyok. Ön, igen. A soron. Krisztina vagyok. Hát így sok minden eszembe jutott most, hogy így hallgattam az előzőeket, hogy egy picit ilyen zanzásított lesz, amit mondok. De Legyobb. Mondtam, ez január 1 ez úgy még belefér. Mondtam, hogy ez ilyen házibulima... Jó, oké. Állunk a konyhában, fújjuk a cigarettát, valaki már megint belehangzott a tányéromban, tényleg már borzasztó társaság. Hallgatom. Az egyik az az lenne, hogy egy hölgy beszélt a Breyer sörgyárról. Igen, szabadosít. Hát semmiféle sem a Breyer se köbbenjához. Csak az jutott az a róla, hogy, hogy a tudomásom szerint a Réál-sörgyárnak volt egy, egy, egy részlege, vagy nem tudom, hogy micsodája, a Huszár utcában is, ami a hetedik kerület, ami egy nem túl nagy terület, a Huszár utca, a Munkás utca. Ahol most, a, ahol most van a Bambú nevű étterem, illetve a Budhista központ. Na igen. És hogy az is sörgyár erre... volt, igen, tényleg. Most igen. Hogy mondja. És hogy, hogy ez, ez jutott az eszembe, hogy amikor, hát igen, igen, van egy, egy étem, illetve van a buddhista központ, is, amikor még a buddhista központ kereste a helyét, mert, mert korábban, akik meditáltak, azok azok magánlakásban gyűltek mindig össze, és hát kinőtték a helyet, mm -hmm. meg, meg egyáltalán, akik nem voltak, ott, azok nagy Isten akartak magánéletet is élni, és egyre lehetetlenebbé vált a helyzet, és elkezdtek helyet keresni, és akkor jött az, hogy, hogy a, a lámánk, aki a lámához van ideál, neki volt egy ilyen víziója, hogy hol látsz, hogy hogy fog kinézni, és hogy elmondta nagyjából ezt, a, ezt a, az épületet, uh -huh. hogy ezt hogy néz ki kívülről, ugye van egy ilyen fala, igen. aminek a teteje kicsit ilyen, ilyen meseszerű. Nagyon szép, ilyen, tudom, ilyen, hogy ilyen, ilyen csipke mintás. én tudom, mert uh -huh. hogy, hogy naponta járok igen. el kell mellette. Igen, igen. És, és ezt uh... mondta el. Hogy, hogy egy ilyen Aha. hely lesz az, amit mi keresünk, és hát sok felé járt mindenki, hogy nézegessen ilyen helyeket, mindegy, szuma szumeron végül ez lett a, a megtalált helyszín, és valóban úgy nézett ki, ahogy elmondta, és azóta már azért elég sok ö, fejlesztése ment keresztül az egész épület, és, ö, és ö, tehát így, így, így kapcsolódik valamennyire a valamennyire a, a, a buszrizmus, igen. A a hely, igen. És um, egyébként nagyon érdekes, hogy ott van a közelében a, a rózsák tere is, és, és hogy pont arra, arra a két toronyra látni rá, és hogy amikor ott ütik a, az egészet, ugye a, a... Az egészet, meg a negyedet, tehát a, a, a, a rózsák terén akkor... igen. Lehet, Igen, van. akkor az, az mindig így, így jó figyelmeztetés, hogy akkor hétkor meditáció lesz. És Mesélje is, kell nekem, így. hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ugye látom, ahogy kinyílik az elektromos kapu, és bemegy a gyémántút, út buddhista közösség felirató autó az udvarba, meg, meg állnak be autók, állnak ki onnan, és tudom, hogy a rózsák tere felől van egy bejárata a buddhista központnak, ahol ajándíktárgyakat lehet venni, hogy még sosem jártam ott, de hogy, hogy mi van oda bent? Van mondjuk egy... M egy meditáló. Egy templom. van egy nagy gompa, ami uh -huh. a meditációs terem. Van hát büfének nevezett hely, ahol ahol egészen komolyan lehet étkezni, tehát hogy egy egész jó uh, ilyen étkezési lehetőség uh -huh. van, akkor van egy ilyen könyvtár rész, mondjuk így um, közösségi rész, tehát hogy ahol, ahol lehet beszélgetni, meg, meg élni. Uh, igen, nagyjából ezek a fők, meg van egy ilyen parkolási... Hát igen, van egy nagy udvara lehet, belőle, ezt, azt is. lehet igen, látni, igen, az, az, amikor az ember... Uh, tehát amikor nyitva van hagyva... De hogy mondjuk így retreatre, vagy ilyen visszavonulásra alkalmas helyek is vannak itt? Itt mint Most nem akarom. Ja, egyébként uh, laknak is többen igen? a központban. Tehát vannak uh, uh, ilyen bent lakó, állandóan bent lakó, uh -huh. uh, Meditálók is, az, a meditálók és A retreat az Magyarországon a becskei elvonulási terület, ami Nógrád megyében van. Az a, a, a, a, a, a, a tar, a tari uh, sztupa, hanem? Nem, ha nem. nem, becske. Az hol van? De, becske, van? de van taron Nógrád is. Nógrád megye. Hát nem csak taron van, hanem még Zalában is van. A Magyarország az egész térségnek az egyetlen olyan helye, uh -huh. ahol... Történelmi időkre visszamenőleg egyáltalában tupák fennmaradtak, és a lámánk szerint több helyen is volt még, amik már nem marad, amik már nincsenek meg. Csak, Én nem? csak az erőterük, de, de fennálló épület az, az egészen különleges egyébként Magyarországon, hogy ezek így léteznek. A becskei az viszont uh, relatíve új, tehát az nem egy, nem egy ilyen történelmi időkre visszatekintő uh, idő, szakra néz vissza, hanem, hanem ez egy relatíve új, és az Nógrád megyében van. Hát közelében van mondjuk Bankút. Ja, igen. Igen igen, igen, igen, igen, igen. Oda lehet elmenni fürdeni még a, a központból, és, és a becskei terület az egy, az egy ilyen elég, elég nagy elvonási terület, és ott naranta szoktak lenni, kúzusokat nagyon sokan sátorral jelennek meg. Uh -huh. <gül> úgyhogy úgyhogy ez, a, ez a hozzátartozó elvonulási terület így Magyarországon. Értem? Akkor most csapodjunk vissza. Igen. Tehát azt nekem, amihez még így Budapesten van, hogy mondjam, közöm, így, így, így lelkileg, az Buda, igazából is arra gondoltam, hogy, hogy egy picit így a budai részt is villancsuk már föl, mert ott születtem, meg, meg ott sok sokáig, meg most vissza is jöttem ide. És, és hogy, hogy valahogy, ami, ami úgy. Ami úgy nem is tudom, hogy hogy lehet ezt elmondani, de hogy az ember ott sétál, mondjuk például a második kerületben, ott, ott valahogy minden terméskő, meg a, meg a járdának a kis izé is, azok annyira ilyen olyan Budához kötődőek, legalábbis az én számomra. Aztán lehet, hogyha valaki más jár, az azt mondja, hogy simán van ilyen zuglóban is, mert mert tényleg vannak hasonló részek például a zuglóban is, uh -huh. de, de nekem valahogy olyan speciálisan ilyen, ilyen budaiak, az utcácskák, meg, meg ahogy ott a, mondjuk a Rózsadonban ott így lehet tekeregni, akár gyalogosan, akár ahogy ott kocsival az ember próbál eljutni a B-be, az egy külön szám, mert hiába tudom én, hogy hogy lehet eljutni, gyalogosan vagy busztam, uh -huh. de tök más, hogy kell kocsival menni. És, és az egész olyan zegzugos, és olyan, olyan, olyan különleges, és olyan, nem tudom, olyan varázsa van, hogy, hogy egyszerűen annyira imádom, hogy egyre jobban. És azt szerettem volna hogy amikor én még gyerek voltam, ami már jó régen volt, akkor a nagymamámmal ugye ott sétáltunk az egész térségben, törökvész, erre-arra, mit tudom, hogy játszó tér magát, és vásárolni én többször mentünk a Bimbóti Bimbó közérbe, ami egyébként aztán valami teszkó lett, és most fogalmam sincs, hogy még az elmert, mert most már nem jártam ott, de régen ilyen által, általános kis közért volt, és oda jártunk vásárolni, és akkor egyszer, amikor bementünk, akkor rátunk sorba a kasszánál, és előttem át egy ilyen, ilyen, hát számomra ugye kisgyerek voltam még ilyen, talán óvodás, előttem egy ilyen baromi magas, hosszú, kabátos férfi, és akkor így a nagymami mondta nekem, hogy nézd meg, hogy az ki, és hát ugye nem nagyon láttam szemből, és mondta, hogy hát ez a latinoviz voltál. És akkor így, és akkor ez egy nagyon megmaradt, mert ugye a tévében sokszor láttuk, és, és így tudtam, hogy azért ő nem akárki, és akkor ez így az életem végig még emlékezni fogok egy aztán el a, a latinoviz doltán mögött álltam a közérben. De jó, más, más, más élményem kapcsolatban ilyen közeli nem volt, na de legalább ez. És még egy, ami így bevillant, szintén így Budához kapcsolódóan, hogy az anyukám mesélte, hogy amikor 56-ban ő 13 éves volt, akkor, akkor ott az utcájukban, ami a nem akarok mondani, de ott a Hankócian ő, ő út, Igen? és a Vadrózsa utca, sarka, Vadrózsa utca volt a hát, hogy ott a, ott átítunk, aminek a, a csöve az őházukra irányult. És hogy erről úgy nem nagyon szoktak beszélni, hogy, hogy Budán is volt ilyen, ilyen action, mert hogy, hogy Pesten, azt, azt tudja az emberek úgy tudják, meg azért ott tudunk ilyen helyszíneket. De ő azt mondta, hogy, hogy az ő házukra így egy, egy tanknak a csöve így merett akkor, és hát ez is egy elég, elég elementáris élmény egy embernek, hogy ahol ő él. És hogy kimegy, akkor hogy Igen. <laughs> Te, tehát nem, nem kímélték az oroszok Budát sem. És hát persze ott volt a Szénatér, meg, meg valóban voltak Budán is harcok. Köszönöm szépen, hogy elmesélted. Köszönöm. Viszont Viszonthallásra. Hello. Hello. Megérkeztünk Budára 24 07 3, 24 az Annó Budapest pedig folytatódik a hírek után, és ami miattam csúszik, bocs-bocs-bocs. Jó napot kívánok, kedves hallgatók. Ez itt az Annó Budapest, amely ma Bolgár György sávjában délután 4-től 6-ig is jelentkezik. Az elmúlt egy órában egy kicsit túltengett kőbánya, mert kőbányával kezdtük. Nagyon sok hallgató maradt ki akkor a, a, a műsorból, amikor kőbányával foglalkoztunk, És, de hát aztán a kőbányáról sikerült átérnünk a Népliget érintésével a madástéri téri bazársorra. A Madárs-téri után érintve a Dózsa-György titkos alagutat amely a szakszervezetek székházát kötötte össze az egykori szobor talapzatával, és az még nem derült ki, hogy az az alagút, ami indult a szakszervezetek székház alatt, és az átment a Dózsa György alatt, és odaért a, a, a stalin szobor talapzatához, illetve a későbbi tribünnhöz, annak hol volt a kiárat a, a városligetben? Az biztos, hogy valami szobor környékén, valami bokros környékén, ahová autók is tudtak oda menni, tehát ha valakinek menekülnie kellett akár egy május első, vagy egy április négyikei ünnepségről, vagy szakszerületek székházából, akkor ez ezen az útvonalon, akkor az, az ember ezen az útvonalon keresztül tudta elhagyni a veszélyes zónát. Telefonszámunk 24 07 95 3, 24 az előbb már érintettük egy kicsit Budát 1956 került szóba, illetve felbukkant egy üzletben Latinovics Zoltán is. A Budapest régi fényképeken Facebook csoportból a, a kedvencem azért hetente egyszer előkerül az a kép, amin Rutkai Éva és Latinovics Zoltán látható a villájuk erkéjén vagy, vagy teraszán üldögélve. Szóval hívjanak bennünket egy laza pót a mai Annó Maraton, ádogálunk a konyhában, szívjuk a cigarettánkat, isszuk az egyre fáradtabb sört és a, a teljesen szénsavmentes pesgőt, belekortulunk a, a borunkba, és arról beszélünk, hogy mi volt jó a fővárosban, vagy mitől lenne még jobb. Erről szól ma az Annó. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én a János bácsi vagyok. Üdvözlöm János bácsi! és e, szeretném kiegészíteni az ismereteimmel, a Dózsa -György úti aluljárulnak a történetét. Hurra! Hurra! Én a Benszur utca 47 szám, úgy tudom, uh -huh. hogy a Benszúr utca 47 szám alatt van egy nagy épület, az az első, a szakszé székház mögötti első épület, és az e, liges szanatórium volt a háború előtt, és valami. Egyház kezelte valamelyik egyháznak a, a irgalmas nővérei. De fura, hogy ezt mondja, mert, mert a Liget Sanatórium épületét sokszor látom ilyen régi képeken, de valamiért mindig azt gondoltam, hogy az a másik oldalán van a Bencúr fasornak. De akkor nem, akkor ott, ott van a szakszerzeti... Egy, ott is igen? van egy kórház, uh -huh. de... Igen, de az be van zárva, az most uh, uh, kell isemügesen igen, igen, igen, zárva, az a Benzulúzsa elején a túlsó oldalomban. Igen, igen. Ezt talán lakásnak használták a nővérek, de úgy tudom, hogy Adi is ebbe, a, ebbe az épületbe kezelték. Igen, igen, na, én is úgy tudom. Na, én nagyon sokáig laktam ott, emberöltött közel, uh -huh. és én a a ház gonnokától, illetve ilyen régi butoldarab fűtőjétől tudom, hogy a nővérek, azok az ápoló nővérek, azok egy alagúton mentek a Regnum Marianum templomba, és a Szabolcs utcai kórházba. Tényleg? Szóval az eddig szó csak egy egész pár száz méterről volt szó. Igen, Szó, de ez tulajdonképpen egy sokkal nagyobb alagút, ami elment a, a volt zsidó kórház. Akkor nem, akkor nem is komcsitrük volt ez. E, tehát, ne, nem, tehát nem, nem azért építették, hogy volt. a szakszervezetek. Az hát, Jó, jó, jó. Tudom én, fölhasználtak belőle egy darabot, hogy mikor a szakszerű székházat építették, akkor rátaláltak, vagy tudtak rólasz, azt ki tudja. Uh -huh. De hogy a, az azt nem építették. Azért építették oda a szobrot, mert ott volt az alagút. Ott volt a Regnum Marianum, azt lebontották, és annak a helyre... Nem, jöttek. nem, nem. A, a regnumarium, az sokkal messzebb volt kint, Igen. és az fél, körülbelül fél úton odaépítették a, a fasorral szembe, közel szembe a, a szalin szobrot, és annak az emlékművét. Igen. És... Ot megszakították, illetve ugye egy darabot felhasználtak még a szobortól kifele a ligetbe, mert mivel a templomot felrobbantották, gondolom az a alagúci is bedűlt, és, és csak ennyire volt szükség. Értem. És hát mondja, hogy, hogy, hogy többen mondják, hogy keresik, meg nem tudják, hol a vége. Én se tudom, hol a vége, de én abban a szárnyában, amelyik, amelyik a liget felé megy, abba be is mentem jó darabon, egy nagyon szépen villanyjal felszerelt, hát teszememéget akkor a villany, én jártam bennem mindenféle, ilyen háborús romok meg emlékmű, uh -huh. szóval arra emlékeztető dolgok voltak benne. Mekkora ez, ez az alagút? Tehát, hogy ilyen ember, embernagyságú, vagy hányan férnek el egymás mellett? Vagy a, a Há, egymás mellett, hárman, négyen, a ketten, hárman, középpen, ugye, meg jobbról, balról mellette. Szóval nem kúszni, mászni kell, ez kényelmesen lehet ezt menni benne. És az én tudomásom szerint, amikor a, a Dorzsa György út a vasúti aljárót építették, hogy szélesítették, akkor szűnt meg. Uh -huh. Az a része. Ez egy jó szóval. kiegészítette. Köszönöm szépen én nagyon keveset hallani erről, illetve volt ismerős, akit megbíztam, hogy ilyen könyv hogy nézen utána, de semmi, itt hallok évtizedek után, itt hallok erről róla, és hát akinek én mondtam, az szinte hihetetlennek tartotta, de... Nekem az hát egyik én... barátom egy reklámügynökségnél dolgozik, és ott, beszélték, ott beszéltek arról, hogy van egy ilyen alagút, ami összeköti ezt a, uh -huh. ezt a két részt. És, és akkor elkezdtem utána nézni, rákerestem, ha beírjuk azt a, a Google keresőbe, hogy Dózsa György út, szobor alagút, akkor nem nagyon találunk nyomát, végül is aztán egy, egy 1956-os visszaemlékezésben egy, egy három mondattal utalnak erre a, a, az alagútra, hogy, hogy, hogy valaki a forradalom alatt bejutott ebbe, és az apjával körülnézett. De hogy, hogy valóban nincsen nagyon nyoma ennek. Én valamikor 52-ben, vagy 53 ban jártam uh -huh. abba, de ugye addigra már az a szakszont székház felé nem lehetett elmenni, majdnem se mennyit a Bence utcából, viszont balra a Mállatkert felé jó van. Hát nem tudom már így megmondani, de én gondolom, hogy a hősök teréig, vagy közel a hősök teréig, mm. azt hiszem Déli a sarkáig legalább eljutottam. Ez fantasztikus. Hát. Nagyon jó, hogy, hogy, hogy ezt most sikerült az Annul Budapestben a, az utókor számára fent hagynunk. Önnek mi a kedvencei Budapesten? Hát az egész Budapest. Az egész Budapest. Hát jó. Nem nagyon tudok kiemelni, külön, hogy mi a kedvenc, ha, en, ha, ha engem valaki megkérdezne, akkor azt mondanám, hogy én nagyon szerettem a, a régi gázgyárat, nagyon szeretem a, a gázgyári lakótelepet. Uh, időnként irigylem azokat, akik be kell de aztán rájövök, hogy annyira nem, mert hogy, hogy nem olyan jó az, és a kedvenc ipari létesítményen pedig a földi hőerőműnek a a vezérlőterme, ami egy ilyen... Uh -huh. ilyen, ilyen Sikerült történt. oda bejutni? Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Amikor rendezőasszisztens voltam, fordattunk Ez egy ott. nagyon érdekes ipari műemlék. Gyönyörű. Nem tudom, hogy van egy időm gyorsan elmondani, hogy... Van. Hogy a... Csak dagyok akar de az egészségtelen. Nem értem. Semmi. Melékvárány hülyeskedtem. <laughs> roszol. Elég roszol. Szóval... Hát a Anó Budapest, nem is tudok kiemelni gyönyörű épületeim, meg, meg mi egyéb van. Nagyon, nagyon tetszik, ami a, a Vágóhídból megmaradt a soroksági úttal párhuzamosan. Ott azon a külső részen, nem a bent a hídában, hanem kint ott vannak még egy-két sarnok épület hihetetlen építészeti. Annyira, saj, annyira sajnál, mert a, mert a Vágóhídnál, de hát a, a, a Mester út, hát a Soroksár Vágóhidat most ugye folyamatosan bontják lefelé, egyre inkább vették el azokat a helyeket, ahol zenekarok játszottak, megpróbáltak, és most egy, mint tudom én, egy tízemeletes épületi épül, e, én, igen, igen, igen, igen, nagyon, nagyon rosszul néz ki, de hihetetlen gyorsan rántják fel a Vágóhíd utcának és a, a Soroksár a, a kereszteződésében van ez. Igen, Kár ér Köszönöm a sertésvágó híd volt, annak is letakarították a uh -huh. környékét, csak egy-két csalakot hagytak még meg, de az gyönyörű, szóval új romjaiban is. Nem láttam, hát még mi? el fogok menni megnézni. Köszönöm szépen, ura. Minden Mindenját kívánok! Viszont meg. hallásra! hallásra. 24.07.953, 24.06.953, ha gondolják, akkor csengessenek be az Anno Budapestbe. Hello, sziasztok! Hello, Miklós mi újság van! Hát semmi, van itt ez a szilveszteri, utószilveszteri buli, itt vannak még a vendégek. Arról beszélgetünk itt, hogy, hogy mi a jó a Budapestben, meg mit szeretnek önök. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! a Karsai Angolna vagyok. Egyik sokan. Boldog új élet. És az előbb viszont kívánom mindannyiunknak, Az előbb volt szó a Benszúr utcában kivezetett alagújtól. És én részt vettem egy idegenvezetésen a Benczur utcában, teljesen más témában, viszont a Benczur utcai hotel része volt a, az idegenvezető témájának, ahol is a közösségi tereket néztük meg, uh -huh. és én szokásomhoz híven lemaradtam a csoporttól, nézelődtem tovább a, a hotelben, és föltűnt az egyik közösségi tér mögött egy Viszonylag kis is nem viszonylag egy, egy kis helyiség, uh -huh. amit raktárnak használtak, székekkel volt tele, viszont a falán egy nagyon értékes, nagyon szép sejem tapéta volt, és akkor a vezető, aki már terelt volna ki bennünket, hozzáfordultam, hogy, hogy mi, mi, mi ez a helység, ahol ilyen dekoratív külsővel ö, raktárnak használ, használnak, és akkor... Azt mondja a Benczur Hotel vezetője, aki terelt volna már ki hogy hát ez a kiárat. Hm. És mondom, milyen kiárat? A, a falba sülyeztve volt egy ajtó, tehát egy nagyon diszkrét megjelenésű helység, Igen? és uh, akkor mondta el, hogy itt volt a kiárat annak az alagútnak, ami a tribűnről vezetett le a felvonulások után, Aha. és meg is mutatta, utána elvid bennünket ennek az alagútnak egy, egy másik kiárathoz, ami viszont már a, a hotel alatti műszaki alagút tulajdonképpen, és hogy évente egy, csak egyszer-kétszer járják be, és, és karban tartják be a fűtéssövek, és egyebek húzódnak ott a, a föld alatt. Értem. Tehát akkor ez az alagút, ami összeköti a, a Benzúr Hotelnek a, a kisajtonyát, nyilván igen. érinti a szakszervezetek ez, ez központát. Ez a Benzúr Hotel, ez a szakszervezeti székházak után van, tehát igen, a, a igen. fele. Igen, ott szokott lenni a klubrádiónak a, klub a, a igen, néhány igen. rendezvénye, meg igen, a, a, a, a, a filmklubrádió filmklub is ott szokott lenni. Igen. Filmklub, igen. Ez az, a, az az épület. De akkor esetleg nincs más választásunk, mint hogy elkezdjünk megszervezni egy, egy nagyon titkos rendezvút, hál' Istennek nem tud róla senki sem. Senki, e, e, amiben azt mondjuk, hogy jó napot kívánok, szeretnénk megnézni ezt az alagutat. Bemennénk itt a, a sejemmel borított ajtón, és aztán kijövünk a az a Az sejemmel borítva, az egy nagyon szép faajtó. Fajtó. De mi, a, se, a sejemkárpit volt. A tapéta az, a, az gyakorlatilag az egy sejemkárpit ott, illetve hát egy nagyon értékes tapéta tulajdonképpen abba a szobába. Ez jó pár évvel ezelőtt volt, talán három-négy évvel Kérleked. ezelőtt, tehát nem tudom, hogy azóta a helységem volt-e valami változtatás. Köszönöm szépen, hogy ezt elmeséljte. De nem ez a lényeg. Kérem szépen. Köszönöm szépen. Kész a viszont, hallásra. viszont akkor most jön az, hogy Dani egészségügyi sétát tesz, addig pedig meghallgatunk egy könnyű felvételt, Titus Korda György mixe, a reptér következik, a felvétel hossza, a magnósok kedvéért. mondja Daniel. Négy perc, négy másodperc. Négy perc, négy másodperc, úgyhogy gyorsaknak kell lennünk. Eptér és Anno Budapest Anno Maratonit boldog új évet kívánok mindenkinek! Dániel Árva, Brigitta és Pancsnoder Miklós, illetve a telefonokat Erdei Tünde kezeli. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a, a lendületes kitartást, amit ezen a január elsőn így összerakunk. Az Annó Budapest ma e, Szilveszeri külön jelentkezik. Olyan témák, olyan hallgatók kerültek eddig adásba, akik eh, akkor, amikor egy adott téma volt, akkor eh, nem fértek be a műsor időbe, és azt gondoltuk, hogy telefonbe gyárkodunk egyet. Miután eltettük a telefonszámokat, meg föl volt írva, hogy eh, melyik témához szeretek volna hozzászólni, akkor felhívtuk őket. De hát aztán azóta már változott egy kicsit, eh, hogy egy kedvenc időjárás jelentőm, mert idézem kedvenc metrológusomat, azóta gyökeresen fordult a kocka. Szóval eh, most már arról beszélgetünk itt a hallgatókkal, hogy kinek mi a kedvenc helye. Közben kiderült, hogy a Dózsa György úti. Alagút, titkos alagút, az nem a, a kommunistáknak a titkos alagútja volt, hanem sokkal korábban hozták létre, és ha jól rakom össze az elmúlt egy órában hallottakat, akkor a Benzúr hatelben indul az alagút egyik vége, és aztán a tribünnél volt Stalin szobor mellett helyett, illetve az április 4-i május 1 ünnepek nél van vége az Algútnak, és közben érinti is a szakszervezetek egykori székházát, ami most a reklámügynökség, mert azt a McDonald's nek is van ott e, irodája. 24 07 vagy Önöknek mi a kedvenc helyük Budapesten, és persze jöhet Buda is, mert az is szóba került itt a mai műsorban. Már haló? Jó napot kívánok! Halló, üdvözlöm! Kedves Miklós, Júlia Éva vagyok. Kész sokan. Az szeretnék hozzátenni, tehát említette a gasztronómiát, Igen. Ugye, hogy az is jó lenne bekerülni a műsorba. Most ez nem igazán gasztronómia, de érintőlegesen, tehát ön is emlékszik, és nagyon sokan erre. A Móric körtélen, körtéren ugye volt a lordok háza. Igen a McDonald's. Igen. Édesanyám is ott dolgozott, onnan is meg nyugdíjban, és ugye az reggel 6-tól este 10-ig nyitva volt, és az egyszerű melós ember is be tudott már reggel menni, és kapott egy meleg tojáskántottát. Na most ar arra nem emlékszem, amit ön említett, hogy, hogy velővel, vagy májjal, vagy bármivel, de, de hát mondjuk egész nap folyamán, illetve este 10 óráig mindig volt melegétel. Értem. Biztos, biztos, hogy volt, mert ha megnézzük a régi étlapokat, akkor, hát jó, milyen levesek voltak. Volt erőleves tojással, volt esetleg újházi leves, meg volt grízgaluska leves. Aztán főételek közt, hát, vagy készételek voltak, sertéspörkölt, marhapörkölt, pacal. Előételek, belőrózsák rántva, tatárbívztek, békacom rántva, és igen. nem tudom, micsoda, és aztán valóban voltak a főételek, különféle igen, igen. rántatósok, meg ilyesmik. Igen, de ezek nem voltak rossz ételek, mert tulajdonképpen tehát, tehát ugye, ugyanazok voltak, meg nem volt változatos, meg nem volt mediterál jellegű. Na, de ugyanezek az ételek most, ha bemegy egy mondjuk átlagember számára, tehát megfizethetetlen szinte. És hát ugye akkor régen zenés, táncos helyeken is volt étterem, ennyi is lehetett. Igen. A Pozsonyi úton, a parkétterembe, a zöldfába, akkor, akkor például mi, ami, tehát nem is tudtuk, hogy előétel. Tehát amikor elmentünk mondjuk sörözni az aranyfátfámba, a Városmajorba, uh -huh. ugye mindig ristettünk rántott gombával, én nem tudtam, hogy az előétel. Igen. tehát mi, mi az főételnek fő ettük, meg, meg hát sorolhatnám. Tehát rengeteg étterem bezárt, ugye volt a régi skálával szembe az aranyfürt, az emlékszem. is bezárt. Volt Szef? a, volt a Kék Duna a Dunaparton, de ez csak egy ilyen 1960-ban készült ilyen Fővárosról szóló idegenforgalmi hivatal reklámfilmjében láttam ma, de nem emlékeztem rá, hogy, hogy hol is volt ez, a, ez az étterem, Kék Duna, valahol a Duna Hát igen, igen. A sorba, hát itt, ahol én lakom, mondjuk Fehérvári út, tehát a panel, uh -huh. mondjuk nem a kedvenceim közé tartozik, de hát a sors így hozta. Na, mit akarok mondani? Hát itt az Andor utca, Fehérvári út sarkán is bezárt ez a kis étterem, itt a panel közepén. Ugye ki van írva, hogy, hogy tulajdó átadó, hát még mindig ki van írva, tehát nem veszi át senkit. Ez a Bikáspark e környéke és a... A, a, ahol a régi olimpia mozi volt? Az... Ja, az is, az is volt, ugye, az is megszűnt az olimpia mozi, Igen. hát az, arról nem beszélek, hogy ugye rengeteg presszó volt, presszó, presszó hátán, tehát jó, hát most nem akarok nosztalgiázni valójában, ja, de akkor isteni, egy isteni, Végig csak azt csinálom, tehát hogy egy átlag fizetésű embernek tehát nem volt gond, hogy, hogy most hétvégén elmenjen, vagy nem menjen. Én is emlékszem a barátaimmal szinten visszevesznünk, hogy kifizessen. Tehát nem mindegyikünk fizetni akar. Tehát ilyen, hogy, hogy potyázunk, vagy most, most a másik fizessen, tehát ez ilyen nem, fog Az nem volt. Az nem volt. Értem. Igen, hát a meg a Böszörményi úton, emlékszem, ott dolgozott anyukám, nem tudom pontosan hány, hány szám. A Ugocsa utcától kicsit felfele kellett menni, tehát ott nőttem szinte szombat-vasárnap, ugye bementem vele, bementem vele dolgozni, mert ugye nem akart otthon egyedül hagyni. Ugocsa utcában volt az Ugocsa mozi? Az Ugocsa-mózi, hát nem tudom, hogy milyen utca. Ugocsa, ott van az Ugocsa utca is. Aha, az hát az 12. Nem. kerület. De az 12. Igen, Zegedik, igen, hát, igen, a, a, a igen. A Böszörmény útból, a... igen. Igen, hát anyukám a délbudainál dolgozott, ugye, és a dél hozzátartozott a 12 dolgozott a 22-dikben, és ott kint, ami most Promontor étterem, ugye gyönyörűen felújították, de olyan méreg drága, hogy na, tehát beül a két ember, egy hangon 12 forint. Igen. Köszönöm szépen, hogy elmondta, és egy kicsit berántottuk a vendiglátói is az annó Budapestbe. Hát mert ugye most, most a egyszerű ember, most be egy McDonald's, vagy, vagy van egyáltalán melós ember. szóval ők el tud képzelni, hogy reggel egy melós megy dolgozni hét órára, és egy McDonald'sba eszik egy, egy hamburger. Hát nekem hát. könnyű, mert én abból élek, hogy, hogy gazdag a képzelőerőm, tehát én bármit el tudok képzelni. Ja. Hát ez Úgy, igen. Úgyhogy munkást a McDonald'sben legjobban, persze. jó? Ja. Hát igen, csak kinézik a ruhája miatt. Jó, hát vagy nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ezt mindenféleképp, tehát nem szeretem a gyorsítelem hálózatokat, de onnan embert nem nagyon szoktak kinézni. Ja, Szerintem. Eloszlik a tömegben, nem? Tehát... Hát, de, de mondom, tehát nem járok ilyen helyre, de nem gondolom azt, mm -hmm. hogy a, olyat már hallottam, hogy, hogy az Index újságíróját megfopozták a KFC-ben, de hát Zoli mindig keresi mm -hmm. a bajt, tehát ki mm -hmm. vagy ki, ha én nem ja, a tartás diszkóba lesett. Így szoktuk ja, ezt mondani. Igen. Kész csókom! Mm -hmm. Jó, viszont, viszont hallása. Tönem. Viszont hall 24 07 3, 24 3, illetve sms ben 30, 30, 30 3, egy kedves hallgató, hogy miért kevertem össze Kabos Gyulát-Kabos Lászlóval, és hogy mennyire felkészületlen műsorozati vagyok. Oké, rendben. Neked is boldog új évet, kedves págerozó hallgató. Halló, jó napot kívánok! Szia! Szervusz! Rég júzsef hallottalak. Szervusz József! Igen, igen. Hát többször kimaradtam. A következő valahára vissza mennék, jó? Úgyhogy e, ott csak voltunk, de menjünk vissza, persze. Akkor mondom. Jó. Én akkor maradtam ki. A Balóvizatére állt a Nemzeti Színház Igen. Ösken, és ott igen, érzetapok voltak. És a kéznapokon ott lehetett meg nagyon szép példeket. Anyukám vet nekem egy nagyon szép példet a szín, hogy aranyalmafa. Tényleg? És Igen, igen, igen. Az, hogy ott a koordináló házban, én dolgoztam gyerekkoromban, 66-ban, 67-ben, és akkor még nagyon világos volt. Szerintem akkor még nem volt, rajta ez a borítás, ami Igen. És egy hónap alatt keresett az ember 10 forintot, szépen rakott a porciálnak, meg az üvegeket. Ja, boltos voltál. Az üvegosztára Most a kaportál nem akartak beengedni, nem a voltam, de azt mondtam, van nekem igazoló, hogy dolgoz az árra, beengedtek. Nem tudom törzben, hogy ott ültem meg az egyik hölgyet, Hekus dönti, aki szélség jó valakit egy filmbe, azt találtak. Nem. Az egy nagyon jó film volt. És elég jó krimi. Korábban volt egy műsor, amikor voltak, nem volt nagyon szegény, de hogy nem volt egy krimi. krimi. Sőt, volt, amikor még hatalmazolták itt az előben, mi tettek, még eltársolt egy filmbe, azt hiszem, hogy hajón találják meg, és őt is mm -hmm. visszabarítják. Tehát itt sok jó színész, sok jó kérdejátszott. Nekünk Döncéről talán valamelyik Szabó László könyvben talán vagy a bűnügyi panoptikumban, vagy a bűnügyi múzeumban olvastam, de lehet, hogy, a, hogy nem. Még igen. az is lehet, igen. Na jó, folytaszt. Akkor menni kőványára, lehet. De miért volna már meg egy embert a, a, a, a korinában? Hát a hölgyet ott levitt a pinyóba, és ott csinálta meg. Tehát neki volt ilyen szándéka, Aha. és a hölgyet levitt a pinyóba, és ott, ott egy rossz ember volt. Ekkor tűnt, hogy mindig rendőrek adta ki magát, és ez is elengedték, hitelsarca volt, azt a végén kiderült, hogy mégsem, hanem egy köztülésbűnöző. Na, a másik kőványa, te emlékszer Kőbányának volt egy nagyon szép repültér, repülőgép. Igen, uh, ami presszó volt. Igen, igen. Na oda engem a pont a imateim, a felvitt. Nagyon nagy emlék volt, repültünk egy kicsit, volt bambi, és volt süti, és nagyon kaszt kézen úgy kifele a vasúta párhuzamosan, ahogy menjünk kifele. Megy jobbra nézett az orocskája. Soha nem tehát, jártam ott, soha nem hallottam róla. Akkor, amikor az Andó Budapest elindult, mint én, másfél évvel ezelőtt egy gálvölgyi műsorba beugorva, vagy gálvölgy úrnak a helyére beugorva, akkor volt téma ez a, ez a repülőgép biztotán. Ilyen 16-os volt, és nagyon jó volt, mert volt egy kedves hallgató, aki elmondta, hogy egy igen. hölgy volt, hogy egy fiatal emberrel ment oda, hát, ugye az volt a, a, a cél nyilván, hogy szerelem meg minden, de aztán végül is nem lett bele se szerelem, se semmi, de a, a kedves, hogy emlékezett a, a, a helyre, a, a kis repülőgép szóra. Na igen. Aztán tudod, de filmes is voltál, hogy volt egy filmgyárd a Azt Nem, nem de jártam, de most sohasem. Volt de, de tudjál róla azért, ez tart, hogy az életethez, a filmesztésokat, akkor visszamennék megint a Blahára, okay. ott egyszer alakítottam ami egy rendőrt, és beszóltad egy civész, hogy hát ez ilyen rendőr, filmben úgy kell indulni ponttól pontig időre, és ők kijelölték. Uh -huh. És beszólt Bandinerből, én meg oda hozzá a halkról, és mondtam, figyú, ott áll a tulaj, ezer ez a ruha, és úgy lehalkult csávó, mert át között a tulaj. Uh, aztán ott volt még egy akció, egy bűnügyi akció, ahol én, mint szívű sétálgattam egy ismerősömmel, egy szíves kavarész a nevelt és olyan hogy jó voltunk költözni, hogy a kis intézkedő rendőr azt mondta, hogy odavozott hozzánk egy embert, mondom, tessék, mit csinálják vele? Hát tényleg lesz, ha tiszta a fiskal, el. Hát ilyen kezd kell csinálni, nem, mert fogadtam fel valakit ok nélkül. Igen. Na, a másik a repülős megint. A vidámparkban, amikor volt egy műsorban szóról a nem került szóba a léghajtásos repülő, ami hátulhoz és nagyon szépen felejtett vele menően 12, 12, 12 méter magasságban mondjuk. Igen. És volt egy tűk, hogyha az ember mert szóltak, hogy most lefedek helyzérményekért, hogy elvége a körnek, az ember előre nyomta a karp, akkor fennmaradt a gép. Uh -huh. Na most ha fennmaradt a fennmaradt gép a következő körben maradt az ember, de nem hallgultuk rá, mert tényleg, hát mondtuk, hogy nem jó, valami nem is stimmel. Tudtuk, még a gépet is tudunk, melyiken marad a szerkezet, ami kiakad, beakad, és ez szépen vasal lesz, pedig két kört egy pénzért. Ez nagyon kellemes hely volt, gyerekem még legjobb volt, nem volt belépő, akkor akartunk ki, amikor belépült két frűnt a mindenkiben mert az egész. De. Ez nagyon klassz hely volt egy gyerekkoromban, a Szecska egy nagyon klassz hely volt, és nagyon jó volt bejárni az állatkertbe olcsón, és nagyon kellemes, szép hely volt, és nem tudom, most az elég drágák, húzosak az árak, önkéntes áll, alapon lehet nagyon sokat fizetni érte. Szerintem le lehetne engedni az ára, a kis emberek, a kis pénzzel rendelkezik, hogy Na, szóval ennyit akartam... Jól van, Józsi. Nem, és köszönöm, hogy eghallgattál. boldog új évet. Én neked is boldog új éve. Sziasztok. Szóval. Szervusz. 24 07 95, 95 Maraton van itt a Clue Rádióban, Árva Brigittával, Erdély Tündével, Danival, Kemény Danival és Panszna Dead Miklóssal. És a hallgatóval halló, jó napot kívánok. Halló, szervusz, jó napot. Molnár László vagyok. Szervusz, László, üdvözöllek következő csak egy a, a, a, a Budapest sportcsarnokkal kapcsolatban jelentkezzem, de most itt nagyon sok szó esett a, a Bencz utcáról, uh -huh. és annak idején 70-es években jártam a, a postás művelődési házba, oda jártam tánciskolába meg versenytáncolni, és csak egy mondat annyi, hogy a ott a tánciskolában Orszáczki Jackinek, a Siriusnak a Igen. neves tagjának a, a, a testvére, ő volt a zongorista. Uh -huh. De hol, melyik át. volt a postás művédési ház? Há, Bensur utca 20-on valamennyi. Ez, ott a szállodától, tehát ami most van szálloda, a igen, volt, igen, igen, igen, a igen, igen, igen, emlékszem, emlékszem, emlékszem, igen, igen, igen jártam ott. Az... Most nem tudom, hogy, hogy mi van, mert ezer éve nem jártam arra, de ez uh -huh. a 70-es években volt, úgyhogy egy nagyon jó dolog volt, hétvégeken összánc volt, úgyhogy hát akkor élőzene volt még, hát már nagy olyan annyi szórakozó hely nem volt, és hát a jó társaság volt haverokkal ott, Értem. Sok Na, uh -huh. ez a Benzur kapcsolat. A másik pedig a Budapest sportcsarnokban dolgoztam, mint munkavezető. No. Ott volt egy, egy jó néhány emberke, hát a generál kivize, kivitelező cégnél dolgoztam. Tehát az építés És, alatt? Tessék, az építés, építés alatt? alatt, igen. Uh -huh. Igen, igen. Tehát ott volt egy brigád, akit ott nekem irányítvátnom kellett, és egy érdekesség a dologban, hogy már időpontra nem emlékszem ugyan, de volt egy olyan, ki volt találva, hogy hányadikán valamikor évelején kellett volna átadni, most mondok egy számot, január 20-án, és előtte a, a, a, a, a nagy páholy, a díszpáholy, részére, még az építés alatt, akkor ki, ki volt éve egy tábla, hogy átadás ekkor, meg akkor, meg akkor, és már csak ennyi nap. Igen. És elkezdték ott cserégetni naponta a számokat, de hát már uh, hol dolog volt, mert, mert uh, nem, nem, nem készült el, el addigra. Nem, Aha. Nem, tehát egy jó hónapos csúszás volt. Kéntelek voltak visszafordítani a számokat? Aha. a számokat. Nem cserégették a számokat naponta, nem csak hetente kitettek valamilyen számot, aztán utána viktor e, három-négy e, hét múlva elvitték az egész táblát. <gül> Vált a dolog, és aztán még ment a nagy építkezés, amikor már <hül> a megnyitóra érkező fellépő művészek ott azokban a napokban ott jöttek. Hát akkor még, még ott sár volt, meg, meg mindenféle csináltak, és egyik <gül> neves szintársulat jött szépen elegáns ruhába, és a, a, egyikőjük belecsúszott a elegáns ruhába, a sárba. Hát a szám volt ott, három isten is volt az égen, amit ő mondott, elmondott, hát pirulósak voltunk. Értem. De ugyanakkor meg, meg a, a, ott dolgozó, hát ilyen jó erős fizikumú emberkék, jó kiröhögték, de hát nem mertek neki szólni, mert hát... A lapát ott volt a kezükben, meg minden, uh -huh. hogy egy ez volt a, a dolog, és hát nagyon sajnálom, hogy, hogy az leégett, és, és nem igazából hiszek a menne mondának, hogy egy mécsestő gyullat. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez akkor, amikor ez a téma volt a, az annóban, akkor, akkor több olyan hallgató volt, aki hát állította azt, hogy, hogy ez szándékos gyűjtögetás volt, és hogy korán sem egy mécses okozta ennek a, a leégését. Hát én, én is és inkább ezen az oldalon uh -huh. vagyok, hogy nem véletlenszerű volt a dolog. Igen. És hogy, hogy nem derült ki a, a nyomozás során sem. És nem derült ki. Igen. Nem derült ki. Köszönöm szépen, hogy elmondtad ezt. Jó, köszönöm szépen. Viszont Boldog új évet. Boldog új évet neked. Szervus. 24 07 2406953 Budapest itt a Klubrádióban. Halló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok itt a Drusa. Hello, üdvözöllek Miklós. A következő a helyzetén egy kicsit messzebbről kell kezdeni a dolgokat Pécsről. Legjobb. Megmondom miért. A nyolc általános osztályomat nyolc iskolában végeztem el. Ilyen is ritkaság. Igen, erre azt mondtam És... volna, hogy ez igazi punk cselekedet azért mondd el, hogy miért. <gül> nem volt ez punk. Ez kezdődött a Pécsi Cisztély Igen, akkor a valóban nem punk. Álljátok... punk. Igen, jöttek a kitelepítések, és akkor az én családom annak okán, hogy belekerült volna ebbe a darálógépbe, Igen. elkezdett menekülni Pécsről, de hát először még csak a Pécsi Belvárosi Iskolába tudtak engem áttenni. Aztán, amikor tíz éves koromban fölkerültünk a fővárosba, Igen. akkor befogadtak a rokonok, mindez azért történt, hogy ne kelljen elmennünk valahol uh -huh. kitelepülni, akkor szépen bekerültem a Szerelúca iskolába, arra az hogy ott az osztályfőnök a Málcsinéni volt, egy nagyon meghatározó tanítónéni, idős tanítónéni. Aztán ahogy költöztünk a fővárosban, rosszabb már rosszabb helyekre, Uh, Mente van a Gattebiller utcába, először aztán Hernád 46, Hernád 3, utána a nyilvotot zuglóba nagy utcai iskolába, Aha. és végül a Szent László utcában, Angyalföldön fejeztem be a tanulmányaimat. Úgyhogy képzeld el azt, hogy nyolc-szor beéleszkedni valahol az milyen érzés lehetett egy általános iskoláskorú, fiatalembernek. Borzasztó. Na, ezeket, ezeket az iskolákat, ezeket megismertem, ezek közül egy csomó már nem tanintézet. Igen. Ugyan, Rottenbiller, a, Rottenbiller, a, a, a Rottenbiller sem az... A, a Hernád a, a háromban Hernád ott most az még egy iskola, a 46 az szerintem már nem az. Tehát az épület igen, még a, megvan. A, a, a, a Szent László utca azt ott nem tudom. a harmadik körületben az sem. Igen. Az sem, szóval így, így tűnnek el a iskolák, és mi nem okoskodunk, mert mi okosodjunk, nem kell a sok okos ember. Ez volt az egyik élményem a másik, hogy ebben a nagy menekülésben laktunk egyszer a Damiani Csuca 49 szintjén, egy Lichthof szobában, hatan Lichthofra néző ablakkal, Nagyjából a szoba közepén petroforon főztársokon azt se tudják, mi az a petrofor. Én se Nem? Nem. Egy olyan, egy olyan petroleummal működő tűzhely, ami mm -hmm. olyan, mint egy kis gáz Értem. Az volt a szoba közepén, azon, azon főzte érdekes, hogy, hogy nem tud ezt a pedofózót. Hát Már nem, de a... például a, a, a Mekalor név az, az éppen minap került szóba azok az olajkáják, amikkel tüzeltünk még a, a gyerekkorban. Ez mind az a környék, amiről most szó volt, és én ott teredtem fel a Városligetben. Tehát ott a Bentszor utca környékén, ott a Damjani utca környékén. Ott éltem tizenévesen, amikor felrobbantották a templomot oda jártunk csavarogni a Városligetbe, ott bogyóztunk, bogyózásnak nevezték, azt a termést, amilyen sárga, barna is bogyók, és nagyon édes az íze. És ezt a fáról leszettük, és ezzel tüzeltünk egymáshoz, a töltőszerzánkat kibeleztük, és ezeket a magokat köpköbtük egymásra, ez volt a harci eszközünk. Értem. Nos, hogy milyen játékaink voltak még annak Nem én én mondom, hogy óriási roller versenyeket rendeztünk, csapányos rollerokat csináltunk. Olyan csapányos rollerokat szerkesztettünk, hogy az csoda volt. Két létsz kellett hozzá, egy vasalás, tenge és, és, és rendes csapányokon működött ez a dolog, és ezeket a csapányokat a, a, a, a, a viszintes lécrel rátettünk egy ilyen lemezt, meghajtott lemezt, mintha egy motornak a tankja lenne, mm -hmm. és az egy olyan zungó hangot adott, mintha tényleg motor ment volna. És ezt elkövettük, ami nem tudom, hogy a továbbiakban meg e a volt szobor mögött megy egy szolgalmi út, amin a tróli jár Igen. a légpálya előtt. Igen. Most azokon a, azokon a helyeken óriási szervezet és felnőttek által szervezett rollerversenyek voltak. Tényleg? A óriási ilyen csapágyas rollerversenyek, nem hazudok olyan, 40-50-en összegyűjtünk versenyzők, és kategóriába volt, még 18 évesek is róla hoztak. De jó. Annak idején, annak, annak idején ez, volt, ez volt az óriási szórakozás. Úgyhogy én azt akartam elmondani, hogy ez a terület, ami ma városliget és megszűnik rövidesen azzá lenni, ligetté lenni, ez egy olyan terepet adott a magam korabeli tinédzser gyerekeknek szórakozásra, hogy azért nem éreztük magunkat szegénynek, mert mindig tudtunk valamivel foglalkozni. Valami mindig volt, igen. A Damianics 46 az melyik része a Damianicsnak? A, a... a Damianics 49. 49. A 49 az a. Most egy kínai étterem van azt hiszem a sarkon visszafelé a második ház a saroktól a Dózsa Igen, tehát a sarkon van valóban a, a igen. A, a, a, a Kínai... És igen. annak fölmentünk a teraszára, és ott ö, le zavarva, mert akkor robbantották a, a Székes is a, ter... a Regnum Maru Marianumot. A Regnum Marianumot akkor robbantottak, és ó, emlékszem, ez... én nem meg nem tudom mondani, mert olyan gyerek voltam, mert 42-ben születtem, tehát olyan gyerek voltam, hogy tizen kényes lehetem 11-12, de ez egy olyan, amilyen volt ott, ott bujkálni, ha valami, hogy, hogy durnak és robbantott az egész. Én aztán, aztán tanulja voltam az összes fölvonulásnak, az összes visszamlének. Hát egy, egy, egy A Stanisztán borledöntésének, és nyilván ott volt el akkor, amikor átadták az időkeretet. Egyértelműen, egyértelműen. És voltak 56-os eseményeim is. Tudni, hogy 56-ban már 14 éves voltam. Uh -huh. És, és nem voltam, nem tartoztam a jó gyerekek közé, lehet, hogy ez az általános iskolai dolgaimhoz is volt. És elmentünk egy kicsit kíváncsiskodni, hogy tulajdonképpen mi is ez a forradalom, nálam két ével idősebb bátyámmal, és betérettünk valahogy már a keleti pályaudvarhoz, hát akkor annyit gyalogodni nekünk az nem volt semmi. Uh -huh. és voltak ezek a homokszóró ládák, a villamos megállóknál. Igen, igen, igen, igen. igen, igen. Télen azzal szórták, szóval, hogy ne csúszol lehessen fékezni. És abban a lábákban találtunk ö, zsírpapírba csomagolva PPSD-t, lő lőszereket. Sejtettem, hogy ez lesz a vége, igen. Na, az ezeket találtuk ott, uh -huh. és ez volt a nagy eseményünk, hogy mi visszamentünk, mert ott laktunk a zuglóba, a, akkor már a hungári, akkor jártam az őrnagy utcába, Aha. Hungária körúton, és vég... Na, mondom, nagyon rossz kölkök voltunk. végraktuk a sinem ezeket a lőszereket, és azt, azon, azon, azon szórakoztunk, hogy durvognak a, a lőszerek. Milyen veszélyes, milyen volt most, Igen, de egyáltalán nem vicces. volna saját magamat is. Végig is hogy ment a vonat, úgy durvogtak ezek a lőszerek. Szóval valaki, aki még nem is ért, akkor azzal dicsekszik, hogy ilyen nagy hős volt, az 56-os években, hát az érős ez a marharság volt az az idején. Köszönöm egy szépen, ilyen, hogy elmeséltem. Ilyen élmények kötnek, ö, ö, ehhez az időszakhoz. Köszönöm nagyon szépen. Jó, nagyon, nagyon jó hely volt a Városliget. Köszönöm. A, és akkor nyilván emlékszel arra is, amit mondtam éppen a kedves hallgatónak, hogy ott motorversenyek voltak. Motorkerék, pár motorkerékpárverseny, hát meg, meg egy, autóversenyek egyet, is. Egyet, egyet hadd mondjak. Hát egyet, mondja. voltam, a csalacsillát ismertem, százas motorja volt a Szabó Kucsit ismertem, a Szabó Lászlót, aki gillerával versenyezett, gyönyörű színű gillerákkal versenyeztek. A, a Szabó Még László volt, kettő volt? A Szabó László kettő nem, a, a Szabó egy László volt, aki az ötszázas uh -huh. kategóriában, a Szabó kettő az Puchkal versenyzett, Puchmotorral versenyzett a 125-ös kategóriában. és a Csalacsilla? Csalacsilla meg százas két kategóriában motorral. Önő volt, kettem, ha jól értem és beártunk a depóba, és ott, ott maradtunk velük, és ők nagyon kedvesek voltak. Nő volt a csalacilla Hogy? Nő. Nő volt a csalacilla és volt egy gondos arappa is. De jó. Ő is, ő is egy nagyon jó versenyző volt. Igen, hát ezek az ő is óriási versenyek voltak, hát a maiak el sem tudják képzelni azt, hogy ott nem úgy voltak a pályák, mint most, hogy bukótér meg egyedek hanem ott állt a közönség, és minden egyes fához oda tette ki a szalmabálákat, és az védte a bukásról Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Szervusz, boldog új évet. 24 07 95 3, jártunk, átjutunk Budára, haló, napot kívánok. üdvözöllek. És azt szeretném elmesélni, hogy szerintem miután tanulunk kevés volt az illés klubról. Tudom, minden csak egy óra van, de hogy a Drucker tibor ugye beszél, Igen. és aztán tehát pont az a, az, a, az a feeling, ami ott volt, az, az mi, akik, akik ugye végig időt tanuljuk, azok így nagyon-nagyon... Hiányoltam, hogy... hogy ez a klub, szakszervezetek főverási művődési háza, a Fehérvári úton, és, igen, tehát igen. ott volt az illésklub, és úgy érzed, igen. nyilván jogosan, hogy mindenféle hülyeségről beszélgettem, tehát nem nyilván nem Egy hülyeségről, így, hanem így, beszéltünk így, a nép... Nagyon jó volt, csak, csak az volt illésklubról. Ez volt. Uh -huh. Igen, hogy, hogy mi, akik, akik hát igen, én 20 éves voltam, és most 65 vagyok, tehát ezért itt elszett egy bizonyos idő, és, és mégis, mégis úgy emléztem, de hogy ott ültünk a Földön, ugye félig sötét, és volt egy az éléslum belül, a ilyen nemzetközségi, mondjuk hát ilyen ülések, ahol az érzipatszí volt a, a vezető akkor ilyen, ilyen megprállott rajongók, akik mi voltunk ott egy páran, azok összejöttünk, össze és mindig mi hát, megpróbáltak kitalálni, hogy ki legyen, ugye mindig hívtak vendégeket, és akkor mi éreztük, abban lennél a dologságival, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a részesei vagyunk azon kívül, hogy csak tudunk a földön, és átindoljunk a dódi után. Már nincs de mindenki. És, és aztán ugye a az dédikaszziót hazta azt a dolgot, és akkor jött a pucsera éves, ugye be kellett igazkodni, és akkor volt illeskutat, igazolványunk, és akkor, akkor e, tényleg én minden szertám, mint a templomban e, e, mentem, és, és azt éreztem, hogy valahova tartozom. Ugyanaz volt a voltak volt, tehát mm. volt egy szín, egy csúcs, ahol, ahol, ahol nagyon jó volt, és nagyon, nagyon ott lenni, és mindig, mindig, mindig azt szeretnénk, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy amit a CETA más is megfogalmaz, hogy hogy néz hogy, ki hogy, hogy, hogy egy. egy, egy egy egy, egy, egy, egy, egy, egy, tartozunk. Uh -huh. Neked megvan még a klubtagságid? Hát az a baj, hogy én sajnos volt a szem, és szerintem elveszett, de még egyszer majd át fogom túrni. De ha most megkérdeznék, hogy ide mi a kedvencén, akkor ki fogsz nevetni, mert én 65 éve de a akkor. Azon kívül, ugye gondol? Tehát, hogy én születek imádom, ez a állás egy békés, tehát én ide születtem, háromba, aztán igen, volt az 56, akkor elmentünk a fényképe, aztán 89-t, egy és akkor uh, 84 89-t a arány, 84-t született a arányom, ugye? akkor még nem tartunk Fehérváron, és 89 an volt köztünk föld, minden ilyen családi dolgok miatt, és, és, és én most így el akartam költözni, nagy lakásunk volt, megküzdtem, hogy a hogy a lakás, és a szememetel uh -huh. és a föld, hogy a és a és azt hiszem, hogy mint az ő, a, van az a az és a szememetel az az hogy hogy hogy magyar jakubinusok hmm! terén, mint én két szobás, kérem napos, szoba halos, Nem bort, lészte, két szoba, napos lakásomat elkerülni magyar jakubinusok terén, de ez két szobás, napos lakás. Biztos, nagyon jó de hűséges, vagyok és még mindig szeretem azt az illés maradékot, akik még majdnak volt gondolom lehet, és hogy és valahogy lehet még fiatalságunk, vagy az összes álmunk az ott az illés gubba, ott volt. Na, hát én viszont gondolom, hogy nem a, nem a gimnáziumra, vagy nem. Ha az, az illés gubba. Igen. Mondom, Köszönöm szépen. A... Viszont hallásra. A... Szervusz. 5 óra van, úgyhogy hírek következnek itt a Klub rádióban, A hírek után folytatódik az anno Budapest Maraton, mely Budapest Maraton adásunkban most bekapcsolódó kedves hallgatóknak, mondom el hogy egy kicsit lazán vesszük ma a műsor szerkezetét. Nem arról van szó, hogy én mondok egy helyet, hanem arról van szó, hogy önök mondanak egy helyet, elmesélnek történeteket, én meg megpróbálok figyelni rá, és átvezetni a, a dolgot Pestről Budára, a Városligetből Kőbányára, Kőbányáról a Blahalújzatérre. Ebből áll ma az anno Budapest, egy házi buli itt a Klubrádióban.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 Rekel, rekelve, ahogyan ez itt szokás Közért megy le, te János és Tamás Házakon rések, azon kilépnek, Házak közt járnak, azokon járnak Indulnak el Azt mond meg nékem Hol lesz majd mokóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk? Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itten, neve is van. Budapest. Reggel lekelve, ahogyan ez itt szokás, közért meg le, de János és Tamás. túcsát tükrében, magukat nézve, duhány szemcsikkel, zakók zsebében. Indulnak el. Kérdésem volna, Pál inkább mérnek -e már? Felismert tanár úr, vagy tánálsz velejtett már? Éva, tegnap volt az abortusz bizottság előtt. Télik a bátomra, hasztalan keresek velőtt. Házmesterünknek, nagyjuk szép mosolyokat. Nézd, homlokom, rajt boríték nem ráradap Más vagyok, nem az, aki épp magam most keres Fáskerti eltárs, már olyan szíves A fekete lyuk egy nem létező égidest Három év múlva Köteles a tanár úr Vagytán elfelejtett már Kérdés volna Báninkát miért már Ez lesz lakóhelyünk, maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk. Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itten, maradunk itt, itt maradunk. Jó, akkor itt fogunk élni, hogy idézzem Bereményi Géza mondatát a Megáll az idő című filmből, Gatár Péter, Péter alkotásából. Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapeste, mely ma maratont tart, háromtól hatig bulizgatunk itt a fővárosban. Arról beszélgetünk a kedves hallgatók, meg a hallgatótársakkal, hogy ki ennek mi a kedvenc helye, mit miért szeret, és természetesen az elhangzottakhoz hozzá lehet szólni. Hozzá lehet szólni a város Légy, hát Például, még nem telefonál senki sem, alagutakról már beszéltünk, amely összeköti a, a Benzúr Hotelt, és akkor egy hallgató írt is sms hogy hogy ott most a Benzur utcában van a Postamúzeum, ami az Andrási útról költözött oda. Van egy másik hallgató, megörült a gördeszkás rollernek, gagyének hívták, ha jól értem az sms amit írt a hallgató. A telefonszámunk pedig 2407953, a 2406953. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Közös Gábor vagyok. Üdvözlöm! Üdvözlöm, én a. Tudom, Tudom a, hogy ki ez. A Almási téri adáshoz szeretnék hozzászólni. Magát az első adást nem hallottam, Aha. hanem múlt héten kapcsolatom Az mindre, de nem is ez a lényeg. Amiről nem volt szó, hogy volt az Almasi térnek az alaksorában egy szinkron stúdió. Erről valóban nem volt szó. A 90-es évek elején, ahogy nőtek ki a kisebb kereskedelemi tévék uh -huh. hát nagyon nagy igény lett a szinkronizálásra. Bár ez a stúdió, amennyire én tudom, nem vagyok benne teljesen biztos, az elején még pornófilmek sóhajtással és nyögésekkel való szinkronizálásával foglalkozott. De létezett. Nyilván, ha van, van rá igény, akkor ki kell azt elégíteni? Ma már, ma már gondolom azért nincs akkor igény, De ez volt ilyen. És mikor. Ezt az alkalmat szeretném meg megköszönjem magának, talán nem létszik, május 1, annó maratonban beolvasta a, a, a Dózsad úti alagútról. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Akkor, akkor még problémák voltak a hangommal, ezt uh -huh. itt most köszönöm meg. Nagyon kedves Gábor, köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy rendben jött a hangja, és visszatért a, a betelefonálók közé. Jó, minden jó Viszont hallása! Is. 24 073 24 06953 múlt héten kedden nem volt Annó Budapest, mert karácsony másnapja volt. Vagy első napja, vagy második napja, de mindenestre karácsony volt, és egy vidéki településen töltöttem a karácsonyon az ünnepet. Még volt is kedves hallgatónk, rendszeres sajtólebelezünk is, az archívumunk támogatója, Kardosúr írt is egy levelet nekem, hogy nem hallotta kedden reggel, hogy mi lesz az Ando Budapestben, és még egy e-mailben figyelmeztetett is rá, hogy a kihagyott múlt megbosszulja magát. Ez annyira szép mondat, hogy, hogy föl is írom valahova esetleg. De én egész hát a tetövállásról is jó lesz ez a mondat. Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és boldog új évet! Kész jól, én boldog, szépen, boldog. vagyok, és a gyerek éveimet az ötvenes években... Zuglóban, zuglónak törökör részén töltöttem, ami azóta annyira megváltozott, hogy azért néhány szót szeretnék mondani arról, hogy milyen volt az a terület akkoriban. Uh -huh. Ez a, ahol én laktam, ez a tábornok utca, ez a Hungária, illetve igen, a Hungária kör és a, a Pilangó utca közötti rész, igen. és én a töltés után, tehát a Pilangó utca felőli részen raktam, és ami nagyon érdekes volt, hogy onnan a mi ablakunkból, ha kinéztem, a Várna utca és a Tábanok utca sarkán laktam, akkor a Törökör pályára néztem, ott egy focipálya. Uh -huh. A focipálya a helyén manapság egy legjobb szerint egy ipari tanulóintézet, vagy nem tudom ezt ma hogy hívják, talán szakiskolának hívják, a Pillangó utcai részen pedig most a BKV-n is van talán valamilyen munkásztállása, ez, hát, ez, a a, ez az a rész, hogyha metróval megyünk az őrsfezértér felé, és ahogy följön a felszínre a metró, a, akkor utána, ha barra nézünk, akkor látjuk ezt a szo szocialistának gondolt lakótelepet. Ez az a rész? Az a török? Ö, nem teljesen lakótelep ez, mert ez a, a már a Kelpesi út és a Magyaródi út között van a Tábornok utca, uh -huh. és ennek pedig a... Na, ott a bevásárlóközpont felüli régióban ja, vagyunk, és arról, arról beszélek. Az uh -huh. ott most egy, hát, hogyha lehet, hogy maga úgy gondolja, hogy az, a, az egy ilyen szociál terület, igen, azt hiszem, hogy az az, amiről ön beszél, csak nekem ez másképp. <gül> igen, igen, Semmi probléma. Jó, tehát ez volt az egyik. Most csak kinéztem a konyhaablakon, ami ugye a másik felén volt a háznak, ott pedig a török a öltözéjét láttam, mert ott öltöztek a fiúk velük szembe. Aztán volt még egy dolog, ami érdekes, hogy a, ott már a Kerepesi útnál a töltés mellett ott van a Francia út, és a Francia úttől, ahol most egy gyorsétterem van, uh -huh. ott volt egy vasvári nevezetű kis mozi. Mi oda jártunk állandóan, az volt a... A mi mozink, egy nagyon pici mozi volt egy icipici kis emelkedővel és mivel az én nagynéném egy ö, genitfedvüléses kis hölgy volt, ő nem nagyon látott máshonnan, és mi mindig onnan néztük a páholyból a filmeket, nagyon szerettük. Aztán ami még ott nagyon megváltozott, az már a Kelepesi Hungária út sarka, ahol most ilyen irodaház tömb épült. Ahol valamikor a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárnak volt egy fiókja. Az is ott volt, így van, ott van egy iskola, az Százados iskola. Ott a és a művésztelep, igen. Így van, jön, a művésztelep, de egy iskola is volt, tehát egy igen, iskola, igen, igen, igen, a Szüleim, én meg oda jártam zenére, és ott egy piac volt, és hm. egy nagyon jó kis piac, az egész környék oda járt piacra, aztán az megszűnt, és hát, meg hát a könyvtár is megszűnt, az iskola az úgy tudom, hogy még, még áll, de hát rettenetesen megváltozott, és hát ne, nem előnyére gyakorlatilag az az egész terület. Ez nagyon Akkor még, amikor én gyerek voltam ott, akkor a hévaz még ott végig bejárt a keletibe. Uh -huh. Ugye a gödöllői hév, most csak az őrsvezértérig megy. Az is ott volt, az ott állt meg majdnem a mozi előtt. Úgyhogy igen, akkor a, ennek a bevásárlóhelynek, ennek a nagy bevásárlóhelynek a helyén pedig Hát most lehet, hogy rosszul tudom, de azt mondja, hogy a Tefunak volt valami nagy, nagy központja, vagy telephelye, vagy, vagy valami hasonló lehetett, de minden esetre nem bevásárlóhely volt, ez sem. Azt tudja, hogy miért hogy... volt törökőre a... a, a, a... Ezen gondolt, tudtam, hogy meg fogja kérdezni, és röstelem, de nem tudom. Uh -huh. nem tudom, de ennek utána kellene majd nézni, hogy miért hívták törökörnek. Vagy hívják még mindig, tehát a név az nem változott. Igen, Igen de hogy mondjuk nem. volt törökörnek csapata? Volt, persze. Ez egy MB, mit tudom én akkor mi volt, Hár, tehát egy ilyen elég hátsó, de ez egy csapat, persze, uh -huh. törökörnevű csapat volt, hogy ne, hogy ne? Úgyhogy ez. Hát én ezt mondom, ez a, én 46-ban születtem, ez a körülbelül olyan 50-es évek közepet tájám kezdett változni. Emlékszem, amikor már gimnázium végén jártam, akkor már ott építették ezeket a magának, szótreálnak nevezett építményeket. Ahol... Hát szerintem az lesz, hogy, hogy beszélek is majd Árma Brigitával, a, a, a szerkesztőnkkel, Uh -huh. eh, hogy, hogy esetleg, hát nyilván, ha, ha önnek vannak ilyen emlékei, most már a Vasári mozit azt megjegyeztem, uh -huh. eh, megkérdezhetném, hogy, hogy, hogy emlékszik-e konkrétan arra, hogy milyen filmet látott ott, vagy van-e valami olyan film. Olasz De ha jól értem láttunk, akkor... uh -huh. a Viktória nak tudom, nem egy filmjét láttuk ott, és hát általában olasz filmeket, tehát akkoriban a, a külföldi filmek azok majdnem mindig olasz filmek Aha. voltak. Úgyhogy, meg hát magyar természetesen, és akkoriban még ott is volt, erről már volt szó egy korábbi műsorában is, vagy többször is, hogy artista számok voltak, meg ilyen, hogy mondják ezt, amikor fűrésszel muzsikáltak, meg mit tudom én, tehát volt egy ilyen előzetes mindig a... Mondanám azt, hogy csepürágás, de hát az, azt hiszem, hogy azt színészetre használták hát a csepürágókon. Hát akkor, igen, voltak ilyen... Volt akkor egy kórus, vagy fiúk voltak. Szóval a, a törökőr név az 1700-as években bukkan fel a krónikákban a területtel kapcsolatosan, a körzetben Igen. kellett, hogy állomásozzon egy állandóan itt tartózkodó török őrcsapat, amely magát oh. és Pesten és Budán lévő felsőbségi parancsára őket is nyilvánvalóan a közeleső rétekről látt el jó minőségű szénával, és 1718-ban a török e, strázától türkisen, e, keletre fekvő szántóföldeket nevezték törökörnek, melynek teljes területe 460 és fél holdat tett ki, és egyike volt a Pesti határ egytagban mérve e, legjelentősebb szántó területének. Határait a Kerepesi út, a Hungária körút Egresi út, Róna utca Ez alkották, a parcellák nagyobb része északdőlésű volt. Ezt olvasom a Wikipédián. Köszönöm, hogy fölvilágosított. Annyit változott egy idővel aztán ez, a, amit most maga mondott, itt a törökökkel uh -huh. kapcsolatban, hogy itt aztán a szovjet csapatok szállták meg, mert ott udaraktanya van a, a Kerepesi útnak a másik felén, és hát ott nagyon sokáig ott bizony a, a szovjet csapatok voltak. Tudom, édesanyám fodrász volt, előbb régebben tábornok utcában volt üzlete, aztán kinnak Kerepesi uh -huh. Fodrás üzletbe dolgozott, és bizony nagyon sok tisztnek a... a feleséggel járt oda hozzájuk be az üzletbe. Úgyhogy a törökök átadták egy másik. Igen, egy másik. Egy másik, a... másik, hát másik igen. hódoltság. Egy egy hódoltság. Másik igen, egy fél percig még, hogyha igénybe vetném, hogy én most kőbányán élek, most már elég régóta mm. 74 óta, és amit meg akar, és egyszer már beszéltem magával, de akkor kimaradt, hogy itt, hogyha kinézek az. a Most is kinézek, csak most a. Az akkor balra ott van a sörgyárnak a műemlékké nyilvánított kémények kettő is. Uh -huh. Amikor én ide költöztem 88-ba, akkor ezek a kémények még, még működtek. Hát ne tudja meg, hogy milyen illata és milyen hangja volt, amikor ezek ott eresztették ki és tájban magukból a, a maláta és egyéb, Akkor rossz. De most már csak ilyen műemlék jelleggel van, uh -huh. viszont ami... Amitől félek, hogy itt minden, ami műemlék el fog tűnni, mert itt van ugye a, a Globusnak is azt hiszem a, a, a gyárépülete, ami régen még a sörgyáré volt, annak is vannak ilyen nagyon műemlék, illetve műemléknek nyilvánított területei, de ezeket is úgy tűnik, hogy el fogják csöpörni, ami nekem nagyon fáj, mert kétségtelen, hogy Kőbánya egy gyár negyed volt, és hogy most már azért épül-szépül, de hát azért ezek között olyan épületek vannak, ugye nem véletlen, hogy, hogy mondjuk legnerődően épületek is vannak kőbányán, itt bizony nagyon sok szép épület van, és kár lenne mindent ledöngölni. Úgyhogy ezt még te hozzá akart. Nagyon kedves, köszönöm de szépen, van. hogy, hogy ezért is színesítette az Andó Budapestet. Én is köszönöm. Készcsókom viszont hallásra, 24 a 24 3, egy új szeretét ismertük meg, vagy ismertem meg Budapestnek a törökört, amelyet valóban. Hát ugye elhaladtam mellette, meg időnként keresztül haladok rajta, de annyira nem ismertem. Halló, jó napot kívánok! Adásban van. Halló! Jó napot kívánok! Jó eszét kívánok, és boldog új évet kívánok! Hasonló kívánc, boldog új évet kívánok! Köszönöm, évet kívánok. Is. Üdv, hallgatom! Ász János vagyok! azért telefonáltam, már régóta készültem ezt megemlíteni, hogy ki gyerekkoromban nagynéném nagyon sokat elvitt engem, főleg hétköznapokon, amikor barátnővel találkozott, egy Marika nevű eszpresszóban, ami a Rákóczi út volt, uh -huh. körülbelül a versenyáruházal körbel szemben, tehát az Astoria és a Blaholózatér között. Annak az volt az igazán érdekessége ennek az eszpresszónak, és azért emlékszem rá jó szívvel, mert ott egy belső kert volt, hm. ami, ahol mindig oda mentünk, és akkor ott élő élőzene volt, tánzzenekarok és énekesek is szerepet, és nekem nagyon tetszett, és borzasztan megragadott. Sokat jártunk oda. oda. Marika Pressu. Mindig, mindig emlékszem. Aha. Ez eh, vagy, évtizedben eh, behatárolva? Ez 50-es években. 50-es évek. évek. Uh -huh. Mert akkor én kisgyerek voltam, 5-6 éves, és nagyon szeretem oda járni, mert nagyon azóta is szeretem a zenét. Hát fotót találtam róla a neten, érdemes lenne erről a presszorról, egy kicsit még visszemlékezni. hát ha olyanok is vannak, akik régi zenészek is ott, vagy jó van a közönség, akik nálam idősebbek is jobban emlékeznek rá, mert én igazából sok névre nem emlékszem, uh -huh. akik ott felléptek. Még borzasztó válaszatos hangulatom volt az egésznek az, hogy a kőrengetek között egyébként, egy ilyen oázis-szerű kert helység van, mert hát ez nyilván az, már az maga egy kuriózum. Egy fotót azért találtam, amin egy reklámtábla is látható. Nagy felirat a ház honlokzatán, hogy tánc, és nevek is felsorolva, Kardos Magda és Borvető János. Utána néztem ők, színész házas pár volt, Kardos Magda filmnekben is szeretett Borvető János pedig operett színész volt, és felsorol egy zenekart is, párkozott Rudolf tánc én ezekre természetesen nem emlékszem, hogy még nagyon kis gyerek voltam, viszont hát, ha vannak olyan ö, hallgatók, vagy olyan régi művészek, zenészek, vagy közönség, akik emlékeznek át, kik léptek akkor ott fel, érdekes lenne ezt piszta idézni. Jó, Ez e, az a, ha, ha segíts, volna. segítsen nekem, mert, mert valamennyire azért ismerem azt a, a környéket, hogy, hogy mi lehet most annak a helyén. De hát, hogyha elindulunk a, a, az asztóriától, a Blahalúzatér felé... Ő, lek ott a puszkits utcájában egy posta igen hogy megyünk tovább. az az a Szent Király utca sarkán de nem majd a, a, a, a, a puszk igen igen, a a sarkán van a posta, akkor Igen, utána az, van egy... tovább, ott a, még mielőtt elérnénk az Urániát, ott volt ez a háza, rákutjuk 15-ös szám. Értem, és mert és, ott... És hát ma... múltkor én arra elsétáltam, de hát nem tudtam bemenni, mert egy ilyen nagy vasajtó, uh -huh. és nem volt nagyon időm arra, hogy én ott bekéretkezni. Mint hogyha lenne ott egy Dr. Martens volt. üzlet, egy Hrabás egy kínai üzlet, a cseh kultúrának talán Igen, a háza... Igen, és azt lezárja azt a blokkot egy pálinka ház, szerintem, azt, é, a, azt igen, az épület igen, az igen, együtt. Szóval azt. Ebben, a, uh -huh. ebben a körzetben volt ez az épület, amelynek mondom a, az igazi kuriózuma az volt, hogy volt egyen nagy, igaz, nagy méretű kert helység. Valahonnan, de, ahogy most így meséli a, a, a történeteket, valamelyik annó jutott eszembe, amelyben valahogy szóba került a, az, az, hogy a művészek, zenészek mit csináltak, tehát, egy este 8 akkor elkezdtek játszani, itt játszottak ott egy fél órát, aztán átmentek egy másik helyre, ahol szintén játszottak fél órát, és mintha hogyha abban, a, abban az adásban, abban a blogban is szóba került volna ez a ez a, ez a, mm -hmm. a vendéglátói peredség. Marika, Mariska Espresso. Marika. Marika, Marika, tehát nem de Mariska. Tehát örülnék, mm. mm. akár egy külön adás is foglalkozna, de hát Utána, rá, rá fogunk Én feküdni. Köszönöm szépen. És még egyszer boldog Hasonló boldogat, viszont, viszont halásra. 24.07.953, 24.06.953, illetve 06.30.30.30.953, esetleg, hát ha a, van olyan kedves hallgató, aki emlékszik erre a vendéglátóper egységre, a Marikára, akkor hívjanak fel és egészítsék ki a kedves hallgató információit, meg az én egyébként hiányos információimat. Hát halló napot kívánok! Késnál Péter vagyok, Szervusz. Hello Péter, nagyon üdvözöllek, Szervusz. boldog új évet. is boldog új évet neked és minden hallgatónak. Ha már itt a Szent Király utca, Puskin és Szent Király utca közötti szakaszról volt szó, van egy nagy érdekes dolog, ezt most feleztem fel. A Rábál melletti kapuaiban egy emléktábla, egy hajóorvos emléktábla, aki a Kárpátia magyar hajónak volt a hajó, amelyik elsőnek ért oda, hogy a katasztrófa helyszínéhez és ő mentette a, hm. a sokat, és nem is tudtam erről, és ott van egy ilyen emléktáblájuk. Ezt mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg miatt bemegy a krabál -sörüzőbe. Igen, és a Krabálnak is van emléktáblája, az pedig a cipő magasságában, tehát az aszfalt magasságában van az, az emléktáblája. Ugye, ugye ez csak közbeugrott uh -huh. be, mert ilyen nagy ugrások vannak, és ha már egy szóba került, ugye a B.S. is, meg a pecsa is korábban, azért nagyon fontos, hogy a két intézményt összekötti egy személy, Lehel László. Igen. Aki a Pecsának volt az igazgató, és amikor ugye a B.S. megnyílt, az április át is nekedik műsorra nyílt meg, akkorra már annak ülett a legendás igazgatója, és ha már intézményekről szóba. A Lehel volt akkor, a bs az igazgatója? Igen, ő volt az első igazgatója. És utána, várjál, tehát, hogy... hogy... Nem, először a Pecsának, uh -huh. és utána a B.S.-nek. De, de mintha a, a Lehel végig ott lett volna a, a Petőfi csarnokban, hát, nem? De, hát a B.S.-nek is volt igazgatója. Ha, ha megnézzük a pecsa a egy... plakátjait, akkor ott van, Én? hogy F.K. Lehel. E... Igen. De hát volt mind a kettőnek az igazgatója, Értem? Értem, azt láttam, hogy szintén ebben a Budapest régi fényképeken Facebook csoportban minap fölbukkant egy Petőfi csarnokos kép, és emlékszem, hogy a Lászlónak a fia kommentelt be, hogy az én apám volt a, a, az igazgatója aha, az intézménynek. Aha, világos. É, a tényképpen én azért a telefonnál, pár héttel ezelőtt volt a telefonfülkékről Igen. szó. És ugye nem tudom, hogy egyáltalán létezik-e például még telefonkártya, de. ami egy időben nagy divat volt, és az volt a használati eszköze a telefonszőkéknek, és erről mondani kell egy nagyon rövid történet. A telefonkártya gyűjtés az ugyanolyan volt, mint a papírszalvéta vagy minden más Igen. hasonló ilyen hobbi átmenetileg, mert így vannak, és amikor elkészült Bán Ferenc építésznek a terve az elzsibettéri nemzeti színházról, akkor uh -huh. erről tulajdonképpen, Nekem volt valami kis része, hogy a Fővárosi Önkormányzattal pont is a Fővárosi önkormányzat csináltattuk a postával egy hat darabból álló sorozatot a Bán Ferenc terveiről. Uh -huh. Telefonkártyasorozatot. De mindez elkészült, addigra ugye bedölt a terv. nyilvánvaló sokféle okod, de politikai okok miatt, és a posta azonnal kivonta ezeket a kártyákat a porgalomból. Uh -huh. Hát ez én különösen értékes? kerültek lényegében, amikor ezt én vettem, beruhantam a Vixnával szemben, egy udvarban volt a magyar Postánok a telefonkártya, részlege, uh -huh. és azonnal lecsaptam, és ami ott be volt, vagy tíz sorozatot megvettem. Úgyhogy ezekkel, ezeket aj ajándékoztam akkor karácsonyra mindenféle barátomnak. Úgyhogy ennyi a telefonkártyákról vagy a telefon. Kékről. Nagyon szép történet, köszönöm szépen, Igen. hogy elmesélted. És, és bocsánat, még van egy perc. Hogy? Perc, mert mindenkinek folytattal a kérdést, hogy melyik a kedvenc épülete Budapesten. Nagyon nehéz erre persze válaszol, de én, nekem van egy különös történetem, ez a Törlei Malzó nem, illetve a Törlei Pesbőgyár. Ez ugye nagy ugrás kőbányától, de hát ott sör, Budafokon meg uh -huh. és több mint 50 éve még a menyasszonyom eh, kelemföldi erkéjéről, tárcsővel fedeztük fel, hogy mi ott van egy ilyen furcsa, tornyos épület a budafoki dombokon. Hát azt hittem, hogy az budafok és elindultunk gyalog kelemföldről Budafokra, és fölfedesszük ezt a fantasztikus építményt, akkor még be lehetett menni a kertbe és dombjában is megcsodálni, uh -huh. ma egy ilyen sugárbiológiai kutató van, tehát zárt a terület, úgyhogy ez egy nagyon különleges épület, azért fokra jön, akkor érdemes kívülről megnézni, vagy körbejárni. És aztán én egy alkalommal összekeveredtem a törlei gyár igazgatójával, és beszélgettünk jól miért, és mondom neki, hogy ilyen igazgató, ketten vagyunk az országban, akik a törleivel kelünk és fekszünk. Rámézek gyekszer, meg mondjuk hát maga, egy árigazgatója, hát nem lehet. Ezzel kellene fekszítani. Én meg pont szemben vagyok a törlei gyárral, reggel kinézek az ablakon, ki van így vagy törlei, este miatt besötíteli, ki van így vagy törlei. Tehát ketten vagyunk, akik ilyen különleges helyzetben vagyunk. Jó ott nevetett, de hát azt ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, mert ez egy különleges épület. Köszönöm szépen. Na, ennyi. És akkor még egyszer boldog új évet. Boldog új évet, a Szervusz Péter. És folytatódik a műsor. Valóban ez a törleim magukzó, egy nagyon szép épület. Ha rákeresnek a kedves hallgatók, akkor fotókat lehet róla találni. Halló? Halló! Jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Kész csók, hallgatom! Én vagyok a vonalba. Igen. Sőt. A, a Marika Perszóhoz szeretnék hozzászólni. De jó. Csak annyit, hogy, hogy én a közelébe lak, laktam, meg lakom uh -huh. is, és, és a a Német Lehel énekelt ott, Aha. meg a, egy, hát azt most már senki nem ismeri, volt egy énekes, úgy hívták, hogy Szegedi Gyula. Az is az 50-es évek, uh -huh. 60-as évek, tehát, tehát olyan 65-60, 68-ig bezárólag. Tehát amíg működött ez a Marika Presto. És hát a kerthegységben, nagyon jól lehetett szórakozni az én szüleim is jártak, hát én kicsi gyerek voltam, ő 8-9 éves, de, de engem is időként elvittek. Tehát, és a, a Szegedi Gyuszira azért emlékszem, mert ő, ő házban lakott velem. Értem. És még azt hiszem, ha jól emlékszem, még, még kezdő énekesként a Kós János is énekelt a Marikába. Hát, még a, a, a, az még annól. Figyelj, hogy, hogy mi van most a, a, a Marika helyén? A Marika helyén most szerintem egy óvoda. Igen? Belül. Igen, mert az a Rákóczi út 15. Uh -huh. És van egy, egy óvoda, a Szlovák Kultúrintézet, akkor van a kínai bolt. Igen, azt mondtam. Azt tudom, hogy a, az udvarban belül egy, egy óvoda van, a Rákóczi óvoda, de az már nagyon régóta, tehát legalább 25 éve Aha. működik az óvoda. A, a másik meg az, hogy abba a házba, ha jól emlékszem, tehát a, abba a blokkba, Szent Király utca előtt, volt egy pékség. Igen. És ott nagyon finom pereceket lehetett, annó no kap. Igen, és azt hiszem, hogy az összes hajtáspajtás az általában ott randalírozott. Az volt egy ilyen központjuk. Igen, igen, igen. Tehát egy nagyon jó kis hely volt ez így, hogy úgy mondjam. Futárok, fuda, futárok oda jártak be e, enni, inni valamit. Mert akkor igen, még... mert ez, és, és mindig friss volt, tehát valamikor este tízkor is sütöttek, tehát ott, ott, ott hátul volt egy pékség. Igen, igen, igen, arra emlékszem én is. Hát jó, már is bejebb vagyunk hát, a Marikával kapcsolatban. Jó, hát most más így, így hirtelen a Marikáról nem jut eszembe, csak azt, hogy, hogy a kerthelysége nagyon jól működött. És a kedvenc mert, helyed az micsoda? Hát Hát én, én most már nem nagyon járok út sehova, de annak idején, mikor még, még fiatal voltam, uh -huh. tehát a 70-es években, akkor, akkor jártam az Omniába, ami Zuglóba van, hmm. az még egy kicsit kemény hely volt. Az hol volt? Hmm? Hol volt a az Omni? A Kolumbusz utcába. Kolumbusz utca? Az ott a, hogy mondjam, a, a Budapest Zugló, tehát ahogy megyünk a... Pököli úton, igen. Ér, balkész bal Igen, igen megvan, megvan a Kolumbusz, persze, mexikói út, igen, uh, igen, rónaúca lombok Rónaúca lombban utca. Lomo, Róna útca, útca, hát utca igen, előtt, jó, jó, jó. Oké, okay, rendben, körülbelül. persze, persze, me, persze, megvan, megvan, megvan a Kolumbusz. Szóval ja. Oda jártam meg valamikor, még annó, mikor nagyon fiatal voltam, akkor meg a ganzmávagnak volt egy, mert ugye azok fiúk, ö, Jártak a ganzba, uh -huh. tehát mint iskola, tehát ilyen vasipari, meg heggeztő, meg a rakatos, meg a jó ég tudja, amiket tanultak a ganzba. Uh -huh. És az én iskolám meg, meg lányiskola volt, és akkor, és akkor a ganznak volt egy klubja, ami szerdánként volt, és, és a skampoló játszott ott annak idején. És Mennyire rossz rosszul hováján. volt ez kitalálva? Tehát az illésklub is, ha jól értettem a, a, a kedves hallgatót, akivel öt beszélgettem, az is szerdánként volt. Hát milyen hülyeség ez, hogy szerdán van az klub is, meg az illésklub is. Hát igen. Ja, hát igen. el kell dönteni az ember, melyik csapatban focizik. Végül is igaz? Hát és, hogy hova járt. Tehát még... persze. egyszer-kétszer elmentünk az Omega-ra, az egyetemre. Dehát... Fala... De hát én most már épp a kolléganőjének mondtam, hogy hogy hát nem vagyok van fiatal. <gül> tehát, Egyrészt mindannyian fiatalok, fiatalok, fiatalok vagyunk, tehát hogy az, az nem fiatal, aki, van, aki, aki nem érzi, aki, annak, nem érzi annak magát, hogy idézzük és az és idevágó. Viszonthallásra, hallásra boldog, boldog új évet, késcsókom. Neked is meg a társulatnak az egész szín. Viszonthallásra! Viszont Ahogy Lemmi Kilmeister mondta, hogy ha úgy érzed, hogy öreg vagy a rocknroll akkor öreg vagy. Ne gyere már nekem itt Dani azzal, hogy ezt, mintha mondtad volna már nekem. Tehát ezt ugye Dani most arra utal, a hangmérnökem, hangmesterem, barátom és az annó Budapest domény tulajdonosa, hogy már hallotta ezt tőlem, ezt a mondatot, hogy el kell dönteni, hogy melyik csapatba focidik az ember. Hát a közelmúltban neki is egy ilyen válaszra, egy feltett kérdésre választ kellett adnia. Na de ez belterjés a, a, a, a műsoregészét nem érintő dolog, ezt majd megbeszéljük Dani val az egészségügyi Közben ne papír... mert ez egy műsor. Haló, jó napot kívánok! Haló! Kész Jó napot kívánok! név vagyok. Kész mi hát vagyok? Amiatt telefonáltam, az íve telefonáltam, hogy hát sajnos levontották már a népstadion épül az új. De milyen van. szép az az új nagy, nem? Hát szép. A régi is nekem nagyon szép volt, uh -huh. mert 53. augusztus 20-án az avatáson 80 tornás Bajtásommal együtt 14 éves koromban ott, ott tornáztam, Cseperről válogattam ki a Jedlik Reménykedtem, hogy, hogy, hogy valaki el fogja mondani, hogy, hogy ott volt a, Igen. a... És a Radnóti gimnáziumban mentünk költözni, uh -huh. és mezétlen mentünk át, keresztül a, az utcákon, és egyik oldalon sárga, másik oldalon kék ruhában voltunk, és tornáztunk Csajkoszki virágkeringő régyére. Hm. És hát utána is sokat jártam a stadionban mert hát meccseket, nagy meccsek voltak, és örömmel jöttünk be, fiatalok voltunk, és igyekeztünk, hével jöttünk ugyan, meg gyalog jöttünk, még a Vorárostól is végigcsoportba odafele, visszafele, meg hát voltunk ilyen koncerteken is, amelyiket csak lehetett. Tehát itt volt a Armstrong, amikor... Igen, az még talán a 60-as években. Igen, de hát ez 53 a 20 án 14 éves voltam. Ott volt szerintem a Queen is, szerintem a Rolling Stones is ott volt. Igen, igen. Ott volt Pico barátom, kedvenc hangverseny az Emberi Jogok koncert. Igen, igen. Nem régen hallottam most egy úr telefonált, hogy a Dnál is 49-ben lakott Igen. annak idején, én meg itt lakom 40 éve, a Damnál is útta <gül> 49-ben. Úgyhogy én is a földszinten lakom. Akkor mindenféleképp adjon egy kis hangerőt rádióra, hogy hallja a, a, a kedves szomszéd, hogy, hogy, hogy ketten is az Andró Budapest betelefonál. Én nagyon szeretem a Damjanics utcát, annyira szeretek végig menni rajta, és nagyon sok emléktábl van. Hát én 16-ot számoltam fel. Igen, igen. Úgyhogy itt dolgoztam 4, 38 évig az EKV épületbe a túlolda. Mm, 48 ban 49-ben lakom. Kétli Anna, Kibédi Ervin. Igen, igen, uh, igen, valódi uh, Haludi György van igen. velem szembe. igen. Úgy, hogy jó a, utca. Úgy, Szerintem a Bádár más is ott lakik. Igen, őrkény. Úgy, őrkény, igen. Igen, igen Karinti, igen. csak J -j -j Jó, a jó utca. Igen, igen. Úgyhogy ez meg a fiatalkoromra koromra emlékeztet ez a stadion. Hát rá, uh -huh. most már múlnak az évek, romlott az állaga, úgyhogy le kellett bontani. Igen, de én, én fönn voltam múltkor csak egy ilyen adalék ehhez a, a pszichopetinél, a, a az Adigumi Kádárélben műsorvezető társam volt, és az ő erkélyükről pont lehet látni a, a, az épülő stadiont, stadiont és, és hát hihetetlen nagy, tehát ilyen monumentális, hát stádiont, van, így van. láttam, hogy, hogy 5-6 ilyen hatalmas igen, nagy daruála, fantasztikus épület lesz. Arra, a mm -hmm. a felé. Ja. Köszönöm szépen, kész sokan, viszont hallásra! Halló, jó napot kívánok! É, jó napot kívánok, Rádvél vagyok. Üdvén. Azért telefonáltam be, nekem volt egy gimnaziumi élményem, még 84-ben, talán a Manfred-nek volt itt koncertje a BS-ben. Uh -huh. És az volt az elementáris élmény, hogy ott saját hangostást hoztak, nem magyar hangostást, hanem GBL hangfalakkal, és uh -huh. soha addig nem hallott tisztaságú hangkoncert élménye volt az embernek. És ez, ez máig meghatározó élmény számomra, mint újdonságként, amit akkor úgymond a szociális az ember kapott, hogy hú, milyen egy nyugati együttesnek a hangosítása. Nem voltam ott a Manfredman-en. Én az első koncert, ami ott voltam, az a Talking Heads volt. Az még Aha. szintén a, az indulás első évében volt szerintem. Uh -huh. Még majdnem biztos, hogy, hogy Szegedországból, Érkeztem fel Budapestre erre a koncertre, és biztos, hogy volt Jan, egy Jancsó által szervezett hát, három, vagy rendezette három-négy koncertből álló omega buli a Budapest porcsarnokban. Hát, azt, azt nem, azon nem voltam az, az, az, Ez azon, volt, mi emlékezetes uh -huh. elmentünk. Illetve volt még itt vendéglátóhelyek. Igen. A, oktogonon van a Burger King, és helyett, annak a helyén volt egy salátabár, ami Késő este, vagy éjszaka is nyitva volt, nem tudom, egészen sokan jöttünk az edzésre, mindig ott este tíz körül ott kajáltunk meg. Szerintem sport, e, Ti már lenni. Péternek a Mielőtt Befejezi Röptét a Denevér című filmjében ez a, ez a saláta bár a, a, a fő helyszín, ahol az a, az a svéd gomba, amit kikér a, a, a főszereplő, az, az romlott, és akkor ott cirkuszon miatt nagyon tervezem. Tehát, hogy, hogy vannak ilyen helyek, például a centrál éttermet nagyon szeretném, ha egyszer az annó Budapestben szóba kerülne, ami ott volt a Károly után nyilván emlékszik rá mm -hmm. egy ilyen alumíniumtányéros klasszikus menszom. <gül> igen, igen, meg igen. volt ugyanilyen ezek az önkiszolgáló étteremek, az alkotmány felején is most egy ilyen söröző van, vagy nem tudom, egy ilyen van. Az, az, a, az bezárt, bezárt az, az, az, igen. igen, volt egy, egy írpub, de az bezárt, azt hiszem Igen, de a... ott annak a helyén volt szintén egy ilyen önkiszolgáló igen? étterem, igen. Ahol lehetett. Én a Szemere utcával jártam egy darabig általános iskolába, és emlékszem, hogy sokszor vittek el a szüleim oda. Ja. Enni. Illetve volt még egy nagyon jó saláta bár, az, az inkább már a 80-as évek közepe, vége a Hungária nagyszálló aljában. Uh, ott a, a keleti felé néző oldalában Igen. volt egy salátabár és isteni volt, mert tudom, amikor mentünk edzőtáborba a keletiben, uh -huh. keletiből indulva, sokszor mindig ott találkoztunk, és ott uh, tankoltunk fel, mert isteni salátabárjuk volt, és aztán megszűnt, az is ennyi lett pedig, hát elvileg egy szállodában. <laughs> illetve volna ah, rentábilisnak lenne egy ilyen... Hát ott nagyon sokat próbálkoznak, ugye én ott lakom a, a következő épület együttesben, Igen. és hát ott, ott nyílt most egy ilyen low-carb, cukrázda, ami aztán nem működött. Ott mindennel próbálkoznak. Nagyon furcsa ez, a, ez az egész környéke szerintem a, a, a keletinek. A, a baros téren is évről évre nyitnak új helyek, üzletek, boltok, bankok, stb., amik aztán egy-két év működés után bezárnak. Igen, Tehát valamiért ilyen elátkozott... Hát öm... egy ilyen csillapítás kéne a rákózuta, mondjuk a két szélső sávot cippenteni és akkor élhető, ott a fákat ültetni, és akkor élhetővé válna az, az utca. Nagyon nyomasztó, nem nem hogy A gyerekkoromban igen. mindig ott sétáltunk végig, áruház, ott vásártak nekem, akkor az otthonáruház, divatcsarnok, nem divatcsarnok, a Korvinba, meg mi volt, lottó volt. Igen, igen, nem igen, igen, igen. lottó, otthon, ezek mind, mind, mind ott voltak. igen. Köszönöm szépen egyébként Köszön Máté szépen. Gábor volt az, aki eh, ki, eh, botrán csinálotta a racsvét gomba miatt, <gül> és aztán föltölt is fák. Nagyon jó film mindenkinek okay. ajánlom, hogy nézze meg, viszont hallásra. Hello. 24 07 a 24 3, a fővárosban Bóklászik ma az Annó Budapest stábja a hallgatók segítségével. A fő kérdés az, hogy önöknek mi a kedvenc helyük, illetve hát az elhangzottakkal kapcsolatban mi be tudnak belekapaszkodni, és milyen élményeik vannak akár a BS-ről, akár a, a, a Puskás-Ferenc stadionról, akár a Tabáról, és nagyon jó lenne, hogyha valaki betelefonálna és elmesélné azt, hogy hogy milyen is a, az alagútban lévő házmester, alagútmesteri azt hiszem, hogy a hídmester lakik az alagútban. Ha az emberre halad a... Jó, jó, jó. Oké. Okay. Egy hallgató van a vonal túlsó végén, akkor majd a sztori utána. Oké, okay, köszi Dani. Halló! Jó napot kívánok! Hello. Ádám vagyok! Hello, Ádám! Szia! Na, egy, volt egy korábbi műsorod, amelyik a Tanácsudvarról szólt. Igen. Na most ott volt egy olyan szélbe maradt megállapítás, hogy ott voltak sportpályák a tanácsúdvaron, és hogy. Vajon igen, kis igen, sport sport. igen, igen, igen, igen. Egy hallgató telefonált, és mesélte, hogy ott valami salakpálya volt, és hogy labdarúgó csapatokat meg ilyen. szerveztek ott kis bajnokságot. Aha, gimnázista koromban. Itt vagyok, hallgatlak a koromban ott kosára én az ötvösbe jártam, és amikor beiratkoztam az ötvösbe, ott mindenkinek kosarazni kellett, és mindannyiunkat beszerveztek a VTSK nevű sportkörbe, amelyiknek ott volt a pályája, legalábbis az utánpótlás pályája. Mi ennek a betűszónak a feloldása a VTSK-nak? Városi tanács. Városi körtön. tanács, aha. Azért sem, azon nyilván azért sem tudod, mert Később ezt átnevezték bs és talán ezen a néven még a mai napig is létezik. Uh -huh. Mert a női kosárlabdacsapat csapat az nagyon jó lett. Uh -huh. A férfi kosárlabdacsapat csapat is nagyon jó volt annak idején a harmadik, negyedik volt így a Honvéd, Maft, Mávag környékén. Nem tudom, hogy ezek a kosárcsapatok mondanak-e valamit. Hogyne? Ez mind 60, 1960 körüli idők. Uh -huh. Na most hát egy nyár alatt simán, elhasználtunk egy kínai tornacipőt a salakon. É, ami azért érdekes, mert annak idején még salakon kosaraztunk, ezt a mai ifjúság már elképzelni nem tudja, mert a, kors, a következő korszerűbb lépés az volt, amikor bitumenpályákat építettek a, a salakpályák helyett, de már a bitumenpályák helyett is már ezek a modern felületek vannak, és teljesen elképzelhetetlen, hogy Szabatéren legyen kosárlabda. Igen, a salakpályának az volt a bája, hogy ha az ember elesett, akkor utána sem volt. A balra a a, a, a volt ezzel a ja. salakan. És annak idején még, még nagy, nagyon ment a, a szabatérikos nem Az uh -huh. 1955-ös Európa-bajnokságot azt apadló játszották a, a Népstadionban. És hát nekem is volt egy nagyon nagy meccsem 1963-ban, de a kis stadionban szabadlón játszottunk le téren, nagy közösség előtt. Na most még egy dolog van ott az emlékeink között, ami talán egy érdekes emlék, hogy ott volt ennek a sportkörnek a klubja, ami hát magunk között mondva inkább egy ilyen kis kocsma volt. A Párci István utcából nyúlott be a tanácsépületbe, uh -huh. Hogy ma, hogy ma melyik ö, üzlet, azt már nem tudnám megmondani, de azt tudom, hogy, hogy akkoriban olyan liberális idők voltak, mi ilyen sergyülmegi fiatékosok is megihattuk ott a sörünket edzés után. Úgy emlékszem, meccset nem játszottunk ott, mert az öltöző körülmények nem voltak megfelelők. Hát ez is tehát a tanácstéri bazássorhoz, illetve a mögötte lévő helyszínhez kapcsolódó. Igen, igen, igen. Hát ez ugye akkor kijött, azt megtárgyaltátok, akkor kijött egészen az üzlet sori. Olyan két szakasza volt egy valamilyen épülettel elválasztva ennek a belső udvarnak, ami azt hiszem ma is még lekövethető, és ez a akkori tanács, a Károly körutat mondtál előbb, akkoriban a tanácskörút volt, Igen. tanács felüli e, szakaszban volt ez a pálya. És még itt, ahogy szóba került a, a Népstadion, hát a, Nép, a Puskás stadionban én nem voltam a életemben soha, de a Népstadionban, a gyerekkoromban eléggé kalandos, kalandos módon jártunk, mert a e, testvéremmel a közraktár utcában laktunk, és volt egy villamos járat, amelyeknek S volt a jele, és a Boráros térről indult, és Boráros tér, Soroksári út, út, a Mezőimre út, salgó út útvonalon valahogyan kicsalikázott a, a népstadionhoz. Aha. Igen, tehát ahogy, ahogy így mondod, tehát hogy, hogy ezeken az ut utakon valóban vannak, villamos vannak, tehát egyáltalán, ez, tehát hogy elindulunk a soroksári, igen, akkor valóban a... Hát egy, egy dolog nem jön be nekem most, de hát lehet, hogy valaki még emlékszik rá, hogy, hát, hogy, hogy... a soroksáritól, igen, tehát a soroksáritól... Soroksári, a, a, a Haller, azt simt. Igen, igen, igen. És akkor a Halleron le egészen az orci út, így Nagyváradtér Ortszi és a temetőnél, a temető előtt elkanyarodott, azt hívják Salgó Tarjáni útnak, elkanyarodott, de ma is jár szerintem arra villamos, és az most az MTK pályához. Jár, jár, jár, igen, igen, igen, az... És az nem jön be nekem, hogy onnan az MTK pályától hogy ment le a villamos a népstatiónhoz, de valahogy lement. Igen, tehát ami az MTK pályához megy, az a Népszínház utcából indul most. Most igen, ez akkor is onnan indult, csak ez az S-jelű, ez egy e, ilyen teljesen a? kvázi külön villamos volt. Külön volt. Hm? Azért is volt S, gondolom a sportot jelentette az S. De milyen jó, hogy azt elmondtad. Köszönöm szépen, Ádám. Örülök, hogy elmondhattad. Viszonthallásra boldog új évet, servus. Viszont. 24 07.953, 24 0693 biztos lesz olyan hallgató, aki el fogja mondani, hogy ő is az S-viszonylattal utazott. Van valaki a vonal túlsó végén? Haló. Jó napot kívánok! Én hallom magamat, tehát ott vagyok. Tessék beszélni. Én? Én? kell? -e? Igen, igen, igen, igen, igen. Á, ah, szevasz! Hello, szevasz! Akkor boldog. Ö, mit is kívánunk? Most új évet. Új évet. De rossz, hogy vele a rádiót. Közz, köz. a... Igen, igen, nagyon gerédünk. Úgy, lelkotett út. Ö, tehát igazából csak azért hívtak, hogy, hogy uh, ugyan, én is a No Future Generation-höz tartozom, de... Azért boldog új évet kívánok hát ez a 2019-4 még, még működik. Felismerem uh, a, a nyakadban e, e, tekerő óriás gyóról, hogy te Kis Tamás László vagy. És uh, azért hívtalak pontosan, hogy uh, szokásom a színen helyre igazítsanak, de számunk kérlek, hogy Köz -köz -köz. hogy lehet az, hogy a postás művődési ház nem tudtad, hogy hol van, és hogy ez mi. Amikor ott a postás rajziskola működött nagyon sokáig, ahol olyan híres képzőművészek tanultak meg rajzolni és festeni, mint Fuchs Tamás, Elhasználóza, Csörgő Attila, Tényleg. és nem utolsó sorban Gazzágo Donáta. Aha! De Nagyon furcsa, mert... mert... Művelési, ez, ez, ez egy jó, jó, oké, hát mindjárt ja. szólok a Daninak, hogy amikor kimegy dohányozni, akkor hozzon be egy adag hamut, és borítsa a fejemre, hát most tényleg. Mert Ilyen, én is én is hatalmas nagy művész voltam, de én a vasútes körbe jártam csépatai Csépa Mihályhoz Szegedre, de hát ez szintén mellékszáll. Szóval hogy a postás volt, az, és akkor azban az a, a Benc és az van a és utána persze, mert reggeli készítés közbe kezdtem el hallgatni a műsort uh -huh. egy fél órával ezelőtt. Én normális. Közé, hogy uh, uh, utána bejátszottatok valami csetamás uh, számot, arról meg az jutott eszembe, hogy ennek a bizonyos postás művelési háznak a Vén amúgy nem nagyon uh, Volt egy Csert koncert rendezvény, ami ahol először hallottam ezt az embert, uh -huh. és a kertjébe volt. Tehát volt, volt egy kert helysége, ahol volt szabadtéri színpad. Valószínűleg egy, egy elég élénk helyszíne lehetett a városnak annak idején. Lehetős években, uh -huh. amikor még, még nem nagyon voltam úgy semmi érdemleges, teksz, nem Jó, jó, jó, de szerintem Gajzágó Donáta sem járt oda 70-es években rajzolni, mindegy, de csak nem szívesen szembesítenélek tényekkel, ha már fölültünk a tények expresszre. Na, oké, csak ennyit akartam, hogy boldog élek, Köszönöm szépen, és... Laci! És az az alagútos téma az érdekes, én csak annyit tudok róla, hogy a szexetű zenekar próbáltotta az alagút, uh, uh, hogy hívják híd híd hídfőnök, vagy nem tudom valaki. A, a hídmesternek a, hídmester, a lakása volt? A pia az volt, azt hiszem. Vagy a Dobos, nem tudom ki volt, a vala, Szexepilnek valamelyik tagja. Igen, ott, de, de, de ha, nem de is, hogy a Szexepilnek, hanem szerintem még a, a, az Etának. Vagyok, vagyok, vagyok még igen, tehát, hogy talán már az Etának a, a, a zenésze is ott és ott voltak próbák. Nem, az Et az Szexepil előtt volt. Tehát, a, a, a, amiben a László Viktor volt. volt. Jó, igen, mindenféleképpen. Oké, okay, rendben. Tehát az ete előbb volt, és utána lett a Sex Appeal. Hát figyelj, csak gondold végig, tehát a Sex Appeal, ami ugye magában rejtette a Public igen, Image Limitedet, a, ami. A sexto az Igen, akkor a, már hol. A már egyenekora, a Public Image Limited volt. És, az és azért volt a szexepil. Na de, ha most a kronológiát nézzük, nem Köszön. szívesen, ez akkor a, jó, jó, jó, jó, jó. mindenféleképpen menjék ki a hamutál, értem. A, ez a, ez csaló, a, nem csahu. Nagyon egészséges, van, igen, igen. Én is azt mondom, senki ne dohányozzon. Különösen az új évben. Szia! Boldog új évet! 24 07 itt a hallgató fölkapta a félét, hogy mi az a beltergy, Kis Tamás László kontrollcsoport egykori énekese, és a vákum tévének az egyik alapítója volt az elmúlt néhány percben így titokban a, a vendégünk. Akkor, amikor a tilosazá került szóba az Annó Budapestben, akkor szerettem volna, hogy megszólaljon, csak éppen a, a, a Propaganda című műsort készítette, mert hogy annak a, a rendezője, a Laci, és nem ért rá, hogy elmesélje, hogy hogyan is volt a, a tilosazá, de egyébként biztos meg tudná erősíteni azt, hogy 1988. december 31-én nyílt meg az intézmény a a Szát Kámán téren Halló, napot kívánok! Tiszteletem, Robert! Üdvözlöm, Miklós Miklós vagyok! Vagy Miklós, mi... bocsás, meg. Igen, igen, jó. A Kolumbus-Szociai bárról csak annyit, hogy ez volt a Zámbó Sándornak a gebinje. Ez egy borozó volt, és fönt egy bár. Zámbó Sándor? Zámbó Sándor újpestrű dózsa fotbalistája volt a 70-es évek végén, akkor már a Töröcsik fotbalozott, uh -huh. És a 80-as évek elején ez egy borozó volt az alaksorban, és fölötte volt egy ilyen bár, ahol szombatonként táncestek voltak, vagy diszkó, meg Hát Tehát ez volt a Kolumbus utcában az Omnia? Igen, ez volt az Omnia, igen. Uh -huh. Értem, köszönöm Sándor még él, innen is üdvözlöm, ha hallja. Én, a, én, a, én meg elnézést kérek, mert nem tudtam, hogy, hogy ki az Ámbó Sándor. Szégyellem magam. Az Újpestbe focizott, ha beütöd a Google-ba, -be, akkor látni fogod, hogy a másik pedig a Jósika utcában, nem tudom, ismerőse, ker. Igen. nyílik. Hogyne. Ott volt egy kis, nagyon kis étterem a 70-es években, az volt a neve, hogy Fleckent Tanya. Uh -huh. Én nem vagyok iszenved. ez a gasztról. Beszéltünk mi már a hagymás Párizsiról egyszer régen. Igen. Ez Fleckent Anya, ez egy pici kis étterem volt, és nagyon finom túrócsúszájuk volt. Uh -huh. 4 forint, 50 fillér és volt olyan 17-18 forintos hagymásos ért. Ezt még akkor engedtették meg maguknak, mikor fizetés utáni szombaton, akkor még dolgoztunk, Aha. lementünk a Fleckent anyába egy hónapba egyszer. Értem. És, <gül> és boldog új évet kívánok akkor mindenki dolgozónak. Azt, azt mond el nekem, hogy, hogy hol volt, mert nyilván a pacarról, az most egy másik kérdés, de hogy, hogy hol voltak a legjobb belsőségek a fővárosban? Hol volt érdemes mondjuk belőrósákat rántva enni? Hát én elég zárt, én a hétkérben laktam, uh -huh. ott a Rottenbillad utcában, lövöldeténél, hát én nem nagyon engedhetjük meg valami a családdal, hogy elmászkáljunk maximum ide meg. Aha. Hát a, a halópában, amit meséltem, igen. Minket, igen, igen, igen, igen. Hát de ő. Nem, nem jártunk ilyen, ilyen nagy éttermekben, meg kajárdákba, mert az is pénzügyi előadó volt, édesanyám, anyám, meg. Tehát ilyen kis egyszerű emberek Értem. voltunk. Jó, hát nagyon szépen köszönöm különösen, hogy Zámbor Sándor. Minden munkatársnak boldog új évet és egészségben. Á, átadom mindenkinek. Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel köszönöm szépen. Viszont hallásra. Na, ez volt az Annó Budapest Maraton. Nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak a, a részvételt. A műsor szerkesztője Árva Brigitta volt a létrehozásában, segítségemre volt Kemény Dani, akit dohányzik még, de már nem sokáig. Erdei tünde de eh, Punksnodet hallották, jövő is lesz Annó Budapest, eh, és mindenkinek még egyszer boldog évet kívánok, és további eh, kellemes ébredezést a viszont hallásra. A műsor elkészítését a klub rádió hallgatói támogatták. Köszönjük! A szó elvész, de a hang megmarad. Minden műsor elérhető a honlapon www.clubradio.hu. Dani a DJ-benne. És hát, Pankst, Ted Miklós pedig a, hogy szokták ezt mondani? Házigaz. Ez egy múlni, hát házigazda. Én állok itt a konyhában, nézem a hidegtálakat, hát van még egy kis tormával töltött sonka, van még egy pár kaszinótojás, van még néhány innivalamit amit elfogyaszthatunk egészen 6 óráig, de hát ha valaki jön, azért mindenféleképp hozzon valami innivalót.